Yes, hej og velkommen til øh, vores øh, andet afsnit af vores øh, lille hyggelige radioprogram Det bliver bedre i næste uge, øh, fordi det typisk er en lorte uge, og så kan man håbe det bliver bedre øh, Og jeg er øh, en af værterne, og jeg hedder Morten Korsgaard, og jeg er komiker og min medvært Ja, Hasse rørmose er også med her, øh, som også er komiker Og øh, vi skal lige, øh, det er jo så det her program her, hvor vi lige slutter det løst og fast omkring, hvad der lige er sket og sådan nogle ting her igennem nyhederne, og sådan ting af, hvad der er sket i Aarhus. Og så har vi også lidt, lidt space til allersidst. Men de her programmer her, de ligger jo altid ud med, at vi skal præsentere en af vores, vores medværter, eller i hvert fald vores medværter den her gang. En af vores komikerkolleger, Daniel Buch. Velkommen til. Ja, jamen tak for det, tak for det. Og som du så fint fik sagt, så er jeg også komiker. Ja, ja. Det er lidt ligesom på DR. Det er sådan meget sine venner, man lige øh, ja, ja. tager det <laughs> Er bare nemmest. <laughs> Nå, af stabil ved uanset en lige igen. Jamen Daniel, kan du ikke lige fortælle lidt om dig selv, bare lige helt kort, så folk ved hvem du er. Jo, jo, jo. Hvad kan jeg sige? Hvad kan jeg sige? Jeg, øh, jeg studerer også til daglig at skrive øh, mit øh, speciale, så øh, så sidder jeg over på statsbiblioteket og skriver. Ja. Og øh, ellers så øh, så øh, laver jeg lidt stand så der kan man nok have set mig, hvis man kommer ned på Alberts en gang imellem, ja. så er jeg ham den lille med overskæg. Ja. Øh, ja. Og kan, kan vi ikke lige lægge ud med det her overskæg-book, fordi det er jo et brand, som du, du har. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om det? Hvad, hvad er baggrunden med det, med det overskæg? Det der har du haft lige siden jeg har kendt dig. Ja, ja jamen det er også rigtigt. Det har faktisk næsten lige været lidt væk ja. på et tidspunkt, hvor jeg fjernede det. Og det kunne jeg bare mærke. Det var ikke mig. Ikke at have det. Og så, øh, jamen, historien bag det, det var faktisk, at øh, en af mine, øh, mine barndomsvenner, han var på et tidspunkt begyndt at få jeg Okay. Og øh, jeg har altid, vi har altid haft sådan det sådan indbyrdes konkurrence. Og så tænkte jeg, det skal bare være løgn. Og så, øh, så lagde jeg mig simpelthen et skæg, Så har jeg haft det i noget, der ligner nok otte år eller sådan noget nu. Okay. Ja. Jamen, øh, nogen siger jo, at fryder det er altså ikke en af dem, løfter, som jeg har haft i 8 år. I 8 år? Hvor gammel er du? Jeg er 80. Nej, jeg er 20. Nå ja. Oh, ja, okay. Så er det okay. Ja. Det var mere sådan, hvis du var 24. Så er det. <laughs> Så er det voldsomt. Ja. Det var lige før, jeg fik min scooter. er ja. ja, lige præcis. <laughs> Nå, ja. Jamen, skal vi ikke bare komme i gang med, med, med dagens nyheder? Lad os gøre det. Morten, du, øh, du ja. har den første. Ja, vi skal jo snakke om den mest åbenlyse af dem alle sammen, nemlig det ballade, der var på Nørrebro i går. I går ja. Hvornår er det, folk hører det her? Fordi så er det lidt om, det er den mest åbenlyse at tale om. De hører om det om to måneder ja, cirka. Så, så det er oh, vi, br vi breaker nyheder til folk, der ikke rigtig følger med ja, okay. Det er Vores målgruppe Det er folk, der ikke er Uvidende ja, ja, okay. Som tænker, det der er nyheder, kæft det er kedeligt <laughs> Og hvor får man dem også med det samme? Ja, ja. Jeg hader breaking Det er bedre for dem lidt fra ja. måneder efter så To år efter Nå sket der det? Han er simpelthen blevet præsident, siger du <laughs> det har Jeg har ikke hørt noget om overhovedet Men Nej. Det, det var jo 10 års jubilæet for, for nedrivningen af ungdomshuset Ja Lige præcis, ja. og det var de øh, svært utilfredse med igen Jeg sad faktisk lige og så nyhederne her til morgen ja. Hvor de ødelægger øh, øh, Det siger også lidt om, hvor svage de er, de der autonome Fordi de prøver at smadre ruderne ind til Dansk Bank Men, Men det er ikke muligt åbenbart okay. Det er åbenbart rimelig godt sikret <laughs> Så de prøver bare at kaste, og der sker bare nul og niks med de der ruder Og så vælger de at smadre deres pengeavnsmægt i stedet for Og ja, det er flot Ja, det skulle meget godt lade. Jamen de er dygtige Jamen, ja. Altså, ja, altså det var jo gået fuldstændig vildt galt der. Det lignede jo fem øh, næsten det for 10 år siden. Ja, yeah. de er meget indebrændt, tænker jeg. Altså 10 år, det er ret lang tid at gå med sådan en ting, hvor man bare har lyst til at ødelægge. Bære er det er lidt lang tid at bære den af, synes jeg faktisk. <laughs> det er, det er, det. Jeg skal bare ud, Jeg skal bare bære den af. Bære den af. Jo, det tror du. Jeg tror du, det hedder det. Nej, jeg ved det godt, det okay. hedder Paranoid. Okay. Godt. Jeg skal bare lige være sikker på, om det er en Paradise reference, eller du bare er så <laughs> uh, fordi det er ret vigtigt for okay. programmet. Ja, her har jeg lige sagt bæret af. Det var alt for i dag. Du <laughs> <Ja. laughs> gider jeg af afstedet ikke mere. Nej, men det, øh, men også bare det der med, at hvorfor skal de... Øh, hvad fanden er det, de prøver at sige sådan det, 10 år øh, efter? De har jo fået et ned på øh, en anden gade. Jo. Ja, ja, det bliver lukket nu sikkert. Ja, ja, det gør det sikkert. Jamen, der har været flere politikere ude og sige, at de vil lukke det. Jamen, altså, hvorfor kan man ikke bare få dem, lade dem få det hus, hus? Altså... Jamen, hun ejede det jo som sådan. Hende, der gerne ville have det plakerede ned. Og hvad så? Altså, hun brugte det jo ikke. Nej, men det var derfor, hun havde reddet ned. Jamen. Ja, det var faktisk meget fint. Det var lige præcis derfor. Jamen prøv at, hvis der hvis der er en netto, der ikke bliver brugt, <laughs> så kan der flytte autonome ind i det. Det er det, jeg siger. <laughs> Ja, det er næsten det samme koncept, som de har i Lorterema. Ja. Over for Ringgaden. Men de endte jo demonstrationen, de endte jo, øh, de, jo nede i det nye ungdomsusium. Ja. Øh, og der smed de jo også bare ting på politiet, og politiet prøvede jo at, at storme øh, det der nye ungdomshus ja. to gange. Ja. Og de var lige ved, og de var ved at tage gasmasker på og så ud som om, at de skulle til at smide tåregas derind. Så overgav de sig, så, Nå, okay. så var det, ja, så det var, ikke sjovt mere. Så var, nej, nu, nu blev det <laughs> lidt for vildt. Jamen, det tænker jeg nemlig over det der med, at øhm, jeg sad lige op og spiste morgenmad med min kæreste op og på hendes kollege øh, ude i køkkenet. Og så sad jeg og så de nyhederne, hvor jeg så lige kommer til at sige sætning. Hvorfor skyder de ikke bare en af dem? Ja, det var ikke sådan en særlig populær holdning, Jo. Jeg. Men, jeg men jeg tænker bare så, du skulle få gjort den ende på det. Jo, jo, det sørger jeg for. Du, du tror ikke, at folk vil blive sure over det? Nej. Nej, okay. jeg, tror, jeg, tror, jeg tror, at danske autonome, det er jo ikke, det er jo ikke, de går ikke i krig rigtigt for noget, de tror på. Det er mere sådan, hey, vi kan gå ud og hygge os, fordi politiet ikke gør noget. Hvis der så var en af dem, hvor de tændt bare går hen, bare en lige panden på ham, og så aflever ham. Godt. Så er de alle sammen hjemme. Jeg vil godt lige sige, at jeg tager afstand for det, Morten siger. Jeg synes også, at vi er ude i nogle meget, meget store Jamen, generaliseringer hvis, hvis, lige nu. Hvis, på, hvis, og, hvis, hvis du er altså skyde folk. <laughs> de prøver da at skyde politiet med raketter og alt muligt. Der jo. er det sådan, så hvor politiet er altså gerne, så skyder ham i benet. Det er jo der er jo otte fem eller otte der er blevet anholdt for vold mod tjenestemand i nat. Ja. Det er fandme også få, når man tænker over det. Det er det. Men hvad er det også for en der eller så slå på aftrube. Ja, ja ja ja. Altså det er ikke det er, det er bevidst vold. Det er ikke sådan, ej, okay, så nej okay. Nej, det var også dumt. Du nu kan jeg godt se. Oh, så, du så, løber. Med det. så kom vi. Så kom vi. Jeg lød Marie. Jeg slog dig lige før med knippel. Nu må du gerne kaste en sten efter mig. Altså, ja. kom nu bare. Jamen det jeg synes godt det var, fordi jeg var, jeg havde ikke jeg havde, ikke hørt, jeg havde kun hørt at det, var det, det var det oplært. Jeg vidste ikke, der var optøjer. Det var først, da det ligesom snublede over det, hvor alt lige pludselig var gult inde på ekstrabladet. Det er det jo hele tiden. Det er en, uh, det er en led måde at fejre et jubileum på. Ja, det er det er virkelig at det ikke er sådan, at alle fejrer deres jubileum på, at bare begynder at kaste med brudsten for folk. 15 år dagen for 9-11. Så ja. nu går vi Vi fejrer den på præcis samme måde, som vi gjorde sidst. Til bil under og hente et par Cessna-fly og flyve ind i rundt altså. Det ville ja. fandme være det samme. Ja, det er så er det 10-årsdagen for Anders Breivik. Ja. Ja, så, så jeg har klædt mig lidt frisk ud. Nu skal jeg til sammensø. Ja, jeg tror ikke, der kommer mange afsnit af den her, øh, ja. det her radioprogram efter det her afsnit. Her. Nej, det er jo, jo spæs og løjer. Ja, I den grad, det kan man altid sige. man ja. ikke, det er for sjov. Ja, jeg synes, at altid gemmer sig, bag Jeg er, altså bag. er jo komiker, og jeg mener ikke noget. Altså. Vi kan bare altid lave den der politiker med, at vi afviser kritik. Ja. Så det, det er sgu meget fint. Ja, det gør vi også generelt. Ja. Vi har en brevkasse, I ikke kan skrive til. Ja. <laughs> Hvis I har noget, ja. I er utilfredse med. Helt sikkert. Ja. Og var det sådan en fin overgang til det næste emne? Ja, nej, i hvert fald en fin overgang til den næste nyhed i hvert fald. ja. ja. Øhm, jeg er snublede over noget, hvor, øh, hvor der lige stod, at øh, Suspekts nye album, som jo netop kom ud at de er toppet øh, salgslisterne for tredje gang i deres karriere. Hvad er det nu, det hedder? 100% Jesus. <laughs> ja. <laughs> historien, <laughs> det, sige. historien lyder fra, fra bandet, at de, øh, de på et tidspunkt var ude at rejse, hvor øh, ham her, Emil Simonsen, altså AGE, øh, ser en, øh, en mand, der kommer sejlende i en båd, hvor der hen ad siden står 100% Jesus. Og så skrev han hjem til Rune, om han ikke kunne lægge et beat på, der ville passe godt til teksten 100% Jesus. Og så, ja. Det er også sådan en kunstnertype-agtig, jeg har den her sætning. Har du en, en rytme, der passer også, til det? Det er også sindssygt presset at være producer i, uh, i Suspekt, hvis det er sådan, det foregår. Ja. Jeg har lige set en mærkelig sætning. Kan du ikke finde et beat, der passer? Ja. Jeg så farven rød i går. Jeg tænker, <laughs> ja. har du nogle violiner, ja. der passer det er, til det? Det er også værd at og vær, at du tænkte, at rap, uh, over den sætning. Det vil jeg gerne lige vide, ja. hvis, det, hvis det er sådan meget blød sjæler. Så. Jamen, er der et nummer, der hedder 100% Jesus også på? Ja, på deres nye album. Ja, ja. Det er der. Har du hørt det? Det har jeg. Jeg ja. har hørt det album tre gange. Hvad handler det om, det nummer? Det handler jo om, at de, de er flyvende. De har det godt. Og no. så handler det om, at Helle Pien, hun smøjer. Altså den tidligere statsminister, Helle Thuring Spidt, oh. smøjer. Jeg tænkte bare, det var sådan ligesom en der lebelone eller <laughs> ja. <Ja>, en karakter. <laughs> ja, vi har været nede på ryggen. Ja. Øh... Nå, så det er sådan noget med, at man kan gå på vandet og er lidt udødeligereagtigt. Ja, lidt i den stil, ja. ja. ja. Men Bug, du er jo meget musikinteresseret. ja. Hvad, hvad synes du egentlig om, øh, om Suspekt? Fordi de har jo gjort det godt de sidste 5-6 år, må man sige. Jo, men det, det, det det må man jo sige. De er jo blevet øh, mere øh, folkelige, øh, eller folk har i hvert fald taget dem til sig. Ja. Måske, øh. Jeg tror nok lidt, at jeg har været med på den bølge at synes, det var sådan lidt okay -agtigt. Ikke sådan bevidst, ja. men altså, jeg tror, at det er sådan det. Jeg kan huske, at jeg var gik i folkeskole, dengang jeg hørte, øh, øh, hvad hed den der, sutt Sutten op for slapp? ja. ja den hørte jeg, den hørte jeg i en bil sammen med en af mine venners mor og ja, jeg kan bare huske bare sådan Simon <laughs> det der det slog dig for lige nu, altså, det, det kan jeg simpelthen ikke og man kan jo ikke gå fra sådan en situation, Nej. det kan man godt men så står man så rigtig meget så det var første gang Men jeg synes egentlig, det er meget sjovt. Jeg kan godt lide sådan noget der provokerer lidt. Hvad med din kammerats mor Så havde hun så også bare, ja, det er fedt det der, mand. Jamen hun havde det nok lige så mærkeligt med ja. hele. Hun ville nok også gerne gå. Eh, <laughs> også ved at klikke selen op og bare kasse ud. Nej det var forfærdeligt. Jamen det kan jeg nemlig huske, da jeg hørte den første gang, hvor alle mine venner, de begyndte at sidde og rappe det der, sidde og rappe med på det nummer der, Fordi det kan jeg bare huske det var første jeg hørte med, mig jeg bare tænkte, hvad fanden er det der for noget musik? Ja. <laughs> og jeg var tænker, det var da godt nok vulgært og mærkeligt. Det er virkelig det var virkelig underligt, men altså jeg har det også sådan lidt, hvis der var andre der kom ind på, på samme område som som suspekts tekster. Altså hvis der er noget der lænser op af, så vil det jo er. ikke blive de nær det samme. Altså har, har I nogensinde været i byen, og så kommer Kingi ja, på. Det har, det har ja. Jeg, det ja, ja, ja, det har jeg. Ja det var et meget det ja. var kæmpestort, jeg har været i byen over det. Var det. Ja, okay. <laughs> men hvor, hvor så Kingi bliver sat på, hvordan mm. piger så også pludselig. Ja. Ja. Jeg troede det var sådan drengeting ting til at starte med. Det bliver lidt vanvittigt, ja. når man ser piger rap med, og ja. kan det hele. Ja, det, selv. ja. ja det, er, det er nemlig øh, Det er de gode til, det der med at få pigerne til at være næstige. Ja. så kan man mærke, at der lige pludselig er ligestilling på en ja, eller anden ja, måde. Ja, så, det kan du også. Når okay. pigerne også laver den der, ja. så ved du ja. det. Jeg, jeg har været <laughs> til en håndfuld suspektkoncerter gennem tiden, og det, det er allesammen sådan noget med, at pigerne de går fuldstændig amok. Altså, der er jo flere af dem, der smider uh, toppen også, og alt muligt, så de bare står i, i, i barpatter og det hele. Så de sløver sig løs, må man sige. Det kommer ikke til at ske til en James Blunt-koncert. Jeg ved, hvad han hedder. James Brown. James Brown? Nej, James, Nej, James... Det, det Blunt, er. det er ham der... Det er, det er are, tung kunstner. Ja, det er rigtigt, Det, det, det vil faktisk være meget sagt. <laughs> <God my love> <laughs> <mig>. <laughs> står James Brown, det er ham der... Get up. Get up. Get on up. Ja, det er rigtigt. Og bandet James ja. Brown, det er dem, der synger om bacon. Ja, yeah. yeah. yeah. dem kan vi jo ikke at snakke mere om. Nej. Vi skal til det første nummer med James Brown. Nej, det skal vi ikke. Øh, vi skal derimod til øh, den næste nyhed, som er øh, altså vanvittigt som et lille ord. Øh, fordi det er Ekstrabladet, der har skrevet om, at øh, en mand har øh, prøvet at øh, skyde sig vej igennem en hoveddør for at øh, dræbe sin ekskone. Og for inden, der har han afleveret nøgenfotos i, i postkasser og i en netto. Jeg synes, du skal huske at sige, hvad det er nøgenfotos af hvem. Ja, det er nøgenfotos det er af hans ekskone, som har sex med en anden mand. Ja, for det var ikke ham selv. Det troede jeg nej, nemlig nej, første nej, ja, gang, du ja, læste det op. Jeg ja, synes, det var nej, en underlig plan, at han havde Det jeg gang. troede jeg de ikke, hvis <laughs> det var. Hvad fanden tænker du på? <laughs> nu smider jeg lige et par dækpiks i nogle påskasser, og så går jeg ud og pløkker ham. Men hvad er det helt præcis, han vil opnå med det, hvis hun er død, tænker jeg? Hun er ikke død. Nej, men hvis hun døde. Det var det, han prøvede på. Jo, men jeg tror, det startede med, at han er sikkert sådan gradvist gejlet sig ja, det er nok ikke på samme dag, det er Nej. det her. Altså, fordi Nej, det virker som en idiotisk plan. Ja, <laughs> det fordi, fordi det, der med, uh, det der med at dele nøgenfotos ud, hvor hun har sex med en anden mand og sådan noget, for ligesom at sige, hey, du er utro du er klam. Ja. Den, den giver jo god nok mening som sådan. Men hvis du så skyder hende bagefter, så taber du lidt de pointe, ja. du lige har sparet op. Lige fået sat ind på kontoen, ja. ja. Men også, ja, men der står... Står der... da han uh, prøvede? Han prøvede at skyde sig ind i... Ja, han, hun, hun skulle efter sigende have gemt sig i, i et eller andet hus ved en 66-årig. Og så havde... Jeg ved ikke, hvorfor der står en 66-årig. Der kunne lige så bare stået en mand. Ja. Æh, eller et menneske. Ja, hun gemte sig hjemme hos et menneske. Men i <laughs> hvert fald så... <laughs> hvert fald, så har han øh, truet ham der med geværet. Et årsaget øh, jagtgevær selvfølgelig. Øhm, og øh, så har han gået op på første sal for at lede efter hende, så har hun ikke været der alligevel. Så der er ikke sket en skid. Nå. Hvad var, hvad var det der med døren så? Altså hvis han har snakket med en... Jamen det er, fordi han har skudt sig igennem døren, og så har han skruet ham der manden til at fortælle, hvor hun var. Det lyder helt vildt at skyde sig igennem en dør. Ja. Altså, altså man laver et kæmpe stort hul, og så går man igennem det. Men det er også bare, hvis du, hvis du har. Jeg ved ikke, om han bare skudt sådan en silhuet af et menneske, og så, så gået igennem. Det går, være det er sådan, det er foregået. Det skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald også, der står nemlig, at han har, øhm, at han har afleveret de her billeder på forskellige adresser i området. Jeg ved ikke, om det er nogen, der kender hende. Eller han det var sådan... efterlysning de Jamen, sidste ved, Det sidste billede, Jeg ved ikke, om det er <laughs> sådan sådan her Det er hende den nederste. Jamen, og så står der også her, han afleverede også en kuvert med sexbillederne til en ansat hos Netto i Frederiksberg. What? Ja, det er det bare en lokal kasse, der Jamen, ja, ja, eller... ja, Jeg aner ikke, og der står ikke, om det er en, der er impliceret i sagen på en eller anden måde, eller det bare er... God dag, og så har man lige det er fået et kompolut med er det ikke billeder. Ikke sådan noget, man, det skal man gerne gøre sådan lidt hemmelighedsfuldt, hvis man render og øh, lægger billeder Altså, det skal, så skal man helst ikke man kan ikke, skulle helst ikke kunne sætte et ansigt på personen, vel? Ej, det, det er bedre den med postkassen. Ja, det er ikke det. Det er meget konkret. Nu ved stå. vi lidt, hvem det er, der gør det, ja. agtigt. Men ja, men hvis han alligevel har tænkt sig at gå ud og pløkke ind bagefter. Ja, ja. Jamen, jeg synes, det... Og hvorfor gider han ikke lige tage den frihed lige og, og lige tjekke, om hun er i huset, inden han begynder at lave det der helvedes revage? Er I så klar at sådan en dør, den koster? Ja, i modsætning til en øh, drabsdom. Åh ja, ja. den koster jo ikke noget som sådan. Jo, der er noget erstatning for svige og smerte. <laughs> I forbindelse med skudhuller. For saten, det sviger det her. Ja. Det er ikke, du fandme dårligt. Så vil jeg næsten hellere være død. Ja, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, der står han er 42 år, og så har han været på rundtur til en række private privatadresser i Hundested, Slangerup, Hillerød og Mellby. Nå, no. det er meget arbejde. Ja, det er virkelig meget arbejde. Står der rundtur? Ja, der står rundtur. Det lyder som sådan en kanalrundfart, ja, det, det... man kunne have været med på lige ja. Jamen, han har kørt en dobbeltdækker rundt <laughs> med turister. <laughs> ja, du skal vi ud og aflevere nøgenfotos. <laughs> det lyder det er sindssygt. Hvornår ja. det er sket? Jamen, det er sket lige for nylig, mener jeg. Det er ikke så rart, sådan noget der. Ej, det, det er skulle noget, man lige skal... Lige skal, man, skal ikke, man skal ikke selv begynde på sådan noget der. Det skal man hyre andre folk til. Ja. Ikke, ikke lige ham, men... Øh, har I set dræberne for Nibe? Ikke sig, Nej. Ikke Nej, det skal kræften være glad for. Den er jo okay. hyggelig, eller hvad? Ja, den er alt for uhyggelig. Ja, ja, ja. ja. Det er sådan en ting en i her står, her står der faktisk den nyhed. Øh, syv, timer, syv timer opsøgte han hende igen på en adresse i Tibirke Sand i Frederiksværk, hvor han skød op i luften med et jagtgevær og trude, Og så siger, citat, Det næste skud er, at jeg skyder din søn og din far, og så skyder jeg benen af dig, så du kan se, hvordan det er sidder alene. What? Altså, han... Altså, <laughs> det, det er... Og skyde benene af hende. ja. Det er ret hæft... Men mindre det er en bazooka, så skal der altså... Du kan da ikke skyde benene af folk. men han kunne skyde sig igennem en dør. Der er jo noget oh, hukker. Jo, der er jo noget et eller andet... Der er en ret heftig rakyl <laughs> i det gevær, der er man kan jo godt skyde i en lås eller et eller andet, og så går lortet op. Nå oh, jo, det jeg altså, nok. Jeg tror, det er det, de gør. Men at skyde... Altså... Nu, har jeg, nu har jeg jo ikke... Altså, i min tid i SWAT, der <laughs> er typisk det, vi gjorde. Så skyder vi hans altså vej ind igennem øh, låsen. Jeg har ikke set det der klip, der har floreret, hvor der står en eller anden, øh, et SWAT-team ude for en villa, og står med den der, øh, Nå, ja. og står banker ind på den der dør med den der øh, ramtbuk? Ja. Og de fik ja. ikke for døren op, og de klipper i den der video der, jeg ved ikke, hvor lang tid der går. Så kommer manden selv ud og åbner den ja. gammel mand, <laughs> kommer ud. Hvad det? var da voldsomt, som I banker. <laughs> Skal vi lige tøj på? <laughs> Hvad vil I? Åh, kæft, det er dumt. Er det virkelig dumt? Men ja. altså, hvad har han fået af fængsel? Står det det? Øhm, nej, han, han er vist først lige kommet i retten nu her. Nå, okay. Så øhm, Det var da da voldsomt. Ja, han har også udtalt. I kan ikke holde hånden over den ko til evigtid. I wow. kan jo ikke holde mig inde for evigt. Jeg kommer ud igen en dag. Fuck, han er sur. Det tror jeg ikke, man gør, hvis man siger sådan noget. Så kan man nok ja. godt blive sat i forvaring eller sådan noget. andet. Ja. så tror jeg, du skal... Altså forvaring, så tror jeg satan, du skal have lavet noget slemt. Og oh, men det det der synes det er jo måske også det allermest. Ja, det, det der. Jo, jo, jo, men men så, jeg tror forvaring så skal du have slået nogen ihjel. Jeg tror ikke trusler er nok til forvaring. Men, men, men, med gevær. Man man, man kan jo komme ind på sådan noget psykisk øh, noget, hvor ja, de tror... heller ikke lige lukker ind, ud. Fordi det tror jeg altså virkelig godt han kunne have brug for. Lige at blive lukket lidt ind. Ja, lige at snak, ja. tager du lige en pause. Ja. Ja. Det er lidt de der rundture der, du kører. Det er sådan nogle heftige psykologsamtaler, der kommer ind der. Nå, jamen du har jo troet, at din ekskole mig ikke Ja, den fucking ko, mand. Jeg fucking slagter hende, når jeg kommer ud, mand. Ja, Hvad ja. får det til at føle i den, når du siger det? <laughs> jeg føler ikke noget. Jeg er pisselig glad. Men øh, jeg vil lige lidt videre her, fordi vi snakkede, øh, Morten øh, nævnt kort, Anders Breivik, før. I forbindelse med øh, Nørrebrudsagen. Det er jo sådan, at lige bringe op igen. <laughs> ja, den vil jeg faktisk godt lige bringe op igen. fordi Jeg ved ikke, om I har fulgt med i det, men han har jo lagt sagen mod den norske stat. Fordi han mener, at han blev han blevet dårligt behandlet. Men han har ja. også vundet. Har ja. han det? Ja, ja, han vandt den. Altså, Som det står her, så står der sgu, at, uh, at domstolen mener, at Brevi blev behandlet færre. Så Nå, det er, det er da muligt, at de mener det. Men hvis han har vundet i retten, så er det lidt ligegyldigt. <laughs> Jamen, jeg synes, det er lidt vildt, at han tager den op. Ja, yeah, men det er jo også... Nu skal jeg jo ikke stå for svar manden, men hvis nu han det bliver be ja, nu han <laughs> blive behandlet dårligt, altså... Jamen, han for den... ikke får mad og sådan noget, så... er ja, det er så noget, det... man... Altså, han siger, at... han er nægtet ja. Hvad havde han forventet? Han har slået 70 mennesker ihjel? Åh, man skal jo, jo behandles men kan... færre, jo. Ja, man skal jo Det er jo sådan, at retssystemet fungerer. Fuck retssystemet, mand. Ja, men det var også hans holdning. Look what I got him. Jeg synes godt, det er vildt, at man vælger at tage sådan en kamp op, når man har lavet sådan noget lavet der. Altså det, vi har hjemme der kommer tættes på, det er jo øh, Pellundin og Amager, mand. Ja, men altså, man bliver jo nødt til at have nogle lov, og de skal jo være lige for alle. Ellers så, øh, så var der jo ikke noget og, Så kunne man ikke holde styr på det, hvis Den den, tank, den kan jeg ikke lide. Mm, så skal vi have dødestraf i stedet for, hvis det er sådan, du vil det. Jamen det ville også være øh, en væsentlig afvæksel. Jeg tror, at ja, lytter, lytterantallet det falder lige så stille igennem <laughs> det. Her. Nej, nej, nej. Det er først nu, det interessant. Ja, ja. Det er noget, vi udveksler selvpunkter. Med radiater og udmeldinger. Lige, lige om lidt, så tager vi aktivt dødshjælp op. Og, <laughs> og, <laughs> jeg synes i hvert fald bare, det er vildt, at man, man vælger som, som massemorder og så altså, tager sådan tager en kamp op mod den norske stat. Ja, men det er vi da ganske uenige om. <laughs> sagde manden, der lige sagde, at autonome burde skydes. <laughs> Jamen, det var jo gennemgangen. Ja, af... det, det nu går vi tilbage til det. Okay. Jeg, jeg synes, at de forsvarer jo bare sig selv, politiet. Når Nørrebro? Ja. ja. ja, ja. Altså hvis der, er nogen, der skyder, hvis der er en eller anden, der skyder fyrværkeri i hovedet på mig, ja, så ville jeg da også prøve at, jeg vil nok løbe. <laughs> Æ, men hvis jeg havde haft et håndvåben, og så nogenlunde havde ret til at bruge det... Var du ikke lige ved at blive ramt af et stole til en FCK-kamp engang? Jo. Ja. <laughs> Hvad gjorde du i den sammenhæng? Øh... Ja, det gik jeg, ja. <laughs> fordi ham ved siden af fik flækket næsen midt henover, og det synes jeg var lige overkanten ja. i forhold til, hvad jeg havde overskud til den dag. <laughs> Ej, jeg er simpelthen så nede lige der i overkøjte det der. Ja. Nå, vi skal også have det første øh, stykke med musik. Ja. Det er første gang, vi spiller musik i programmet. Det er det faktisk, ja. så, øh, så der skal vi selvfølgelig spille det bedste nummer, der nogensinde er blevet produceret. Det er Gilli med Odalæ. Odalæ. min ene hånd, orale Stadig de fucker til der sælger det videre, orale Dem der Der kigger på mig, tror vi kun er kriminelle Hva? Snakker for min brødre, orale Sidder for sig selv i en sal for os selv For jeg stoler på mine yngre, orale Mine yngre de plønger, orale Men mine yngre skal skynde sig, orale For svarte de holder Oralé, den person, der vil, Oralé, den en, der ser, Oralé, Oralé, du ham, ham par, Oralé, hvis du vil se, hvad der sker, Oralé, ham, ham par, Oralé, du vil se, hvad det er I <gasps> mean... tilbage igen, fra musikken. Hit! Smooth! Uh, God, smooth. smooth. Ja, ja, det kører. Det ja. Der er styr på det. 100 Vi skal jo øh, videre til vores øh, næste indslag, som jo er... Øh, ja, først, først, først så skal vi faktisk lige... Vi skal faktisk lige først tage den her op. Øhm, øhm, fordi jeg synes, det er vigtigt, lige at få snakket om det. Fordi der er så mange, der ser det. Øh, gift første blik. Øh, jeg er selv kommet i gang med det. Hvad det nu? Ja, det er lige nu. Okay. Øh, det er vigtigt at få med lige inden. Fordi at øh, der har jo øh, det her, der er jo en, hun, øh, der er jo hende her, der hedder Birgitte. Mm. Det, hun er, jeg kan, I ser det ikke. Nej. Fedt. Så kan jeg lige hurtigt sætte præmissen op. Hun, jeg tror, hun er i 50'erne, eller sådan noget. Og det er hendes mand også, sådan noget i den retning. Og han er bare verdens rareste menneske. Altså, han, han, sådan, han prøver at please en helt vildt meget. Mm. Øh, han er, øh, så i allerede i anden afsnit, så begynder hun at bruge sig lidt over, at han er meget religiøs. Nå. No så han vil ikke sig fuld og sådan noget. Og han er vegetar, så han vil ikke spise kød og sådan noget. Mm. Og det har hun så lavet en kæmpe scene ud af, og siger, at hun synes ikke, de skal på bryllupsrejse, fordi at, øh, at, øh, hun, det er et dårligt match og sådan noget. Det er jo trods for, at de har siddet kysset i første afsnit. Altså det var sådan, hvor man bare tænker, okay, det her er godt ramt. Ja. Øhm, men så øh, bringer hun det her op, at det er et problem. Så det kan han jo godt se. Og han vil, han vil virkelig gerne hende. Så øh, i andet afsnit, der sidder han og drikker vin. <laughs> Og så sidder hun og spiser noget, hvor han siger, hvad er det derovre? Så siger hun, det er tun. Må jeg, må jeg smage? Nej. Og, og, og hun sidder bare i hele programmet og bare sidder og siger, jeg synes, det er fedt, at han ligesom går med på mine ting og drikker alkohol, og også begynder at spise noget kød og sådan noget. Og man bare tænker, det er ikke det er rigtig, rigtig ligeværdigt. Ja. Begynder han også at ryge, eller hvad fanden sker der? Jamen altså, de, nu ved jeg ikke, hvordan de klipper det Nej. i DR. Men det ligner, at de drikker rigtig meget alkohol på den natur. Hold da kæft. Fordi... Som hun, hun kalder sig selv for lidt af en festape. Ja. Oh. Og han kalder sig selv for lidt af en kristen. Så... <laughs> lidt af en kristen <laughs> Og det fede det er, at så hun bor så bare rundt med ham hele tiden, fordi, hun, fordi han prøver at plies hende sådan lidt for meget også, og det er hun også lidt med, fordi hun gerne have en mand af en mand og sådan noget. Ja. Øhm, så, så på et tidspunkt så er de, de er på vej ned de har været ud at vandre og vandre eller sådan noget, så skal de og og spise, og han siger, vi kan bare gå her hen og spise, det er lækkert. Så siger hun, at hun gerne hjemme med bad fordi eller lige om at så og skifteøj fordi hun er svævede eller altså noget mm. og så siger han kan vi ikke bare spise nu her så siger hun så nej når jeg siger det på den her måde så skal vi og det ændrer med at han bare ja ja ja okay yes super det gør vi det gør vi Fuck. og så øh, begynder de sådan at gå hjem med og så øh, siger hun så begynder hun at tage diskussionen omkring at hun synes at han er lidt altså Og man siger nej jeg synes det er rigtig fint at du vil hjem og skifte og sådan noget og så begynder hun sådan at kalde på modspil, okay. som om hun gerne vil have at han skal sige nej nu går vi bare ud og spiser ja. Ej, altså, han er bare øh, altså, han prøver bare at gøre alt rigtigt. Og det eneste hun vil, det er bare først at bossle lidt rundt med ham og så sig. Hvorfor siger du mig ikke imod? Det kæft, det er dårlig stil det der, mand. Hvor er det at være en mand, er det ikke også at, at stå ved det man står for? At stå ved sin holdning og sådan nej, ting. Nej, nej, nej, nej, nej. Stue og alkohol i, og gerne være en rigtig mand. <laughs> så begynder du også bare at sidde på sammen med hende, du lige har mødt graff sted her. Ja. ja, men og det værste er at så, hun hun har været ude og udtale meget nu her. Hun synes hun bliver hængt ud. ja. Ja. ja. Selvfølgelig. Ja, det er da helt. Det vigtig. gør du. Du er ikke bare blevet gengivet en til en. Nej. Det, øh, <laughs> det er bare som du er. Vi er jo alle tre i parføl. herinde. Ja. Hvad mm. book, øh, Vil du være villig til at gå på kompromis med så mange ting som han gør her? Kompromis? Det ved jeg ikke. Ikke nok. Måske ikke med sådan nogle deciderede øh, holdninger jeg har til hvis jeg for eksempel var øh, vegetar, Nej. så Ej. tror jeg ikke jeg ville begynde at spise kød. Nej. For at plies en anden. Nej. Øh, men altså, der er jo altid sådan et parforhold, det er jo på en eller anden måde. Der laver man jo kompromiser, for der skal jo være plads til to mennesker. Selvfølgelig, i selvfølgelig. Det er klart. Men nok ikke sådan med, med, med mine kristne værdier altså det synes jeg. Men så, hvor lang tid det har du kendt hinanden på det tidspunkt? Det to dage eller sådan noget? Øh, det er det, er så altså, fedt der, det program ja, der. Ja, altså, da hun sådan... Fordi det, det var nemlig helt vildt mærkeligt, fordi jeg så første afsnit, hvor de to var med, og man tænkte, oh kæft mand, to pæne ældre mennesker og sådan noget. Det spillede bare, og de begyndte allerede at sidde og kysse i bilen og sådan noget, hvor man bare tænker, kæft, det, det, det er godt nok godt ramt det der. Mm -hmm. Andet afsnit, jeg gider ikke bruger mig jeg synes, det går helvede til. Så havde man tænkt, Hold kæft, det er alligevel, det er alligevel godt nok øh, dårligt ramt det der. Ja, det er det. Det var, det var virkelig, altså også, også bare, bare på grund af det der med, jamen jeg kan godt lide bøf og vin. Ja... Hmm. Ja, det lyder også som om men, hun søger lidt en reaktion ja, så. jamen det, det er også bare sådan er, er det det? Der er vigtigst eller hvad? <laughs> jeg kan godt. jeg kan ikke være et par forhold hvor vi får buffet vin hver dag. <laughs> Mit liv består af buffet vin. Jeg synes det er sød, men det er sekundært i den her sammenhæng. Uh... Jamen, det, hun kunne bare komme ind og sige... Uh, um jeg er jo medlem af det danske naziparti, <laughs> så øh, jeg synes bare ikke, det går overens med, at du stemmer radikale. <laughs> Jamen, så stemmer jeg DF næste gang, og så laver vi sådan en form for, <laughs> gå lidt over i din boldgade. Det er jo bare sindssygt. Jeg synes godt, men man ved at der sidder en til anden tilrettelægger og klapper i sine små hænder hver gang. Hun siger et eller andet. Ja, ja, ja, ja. Fordi det, det, det er så tydeligt også bare, altså så, skal, så er der sådan en udfordring på tidspunkt, hvor de skal sidde og kigge hinanden i øjnene i fire minutter i træk. Mm. Og han sidder og de må ikke sige noget, og han sidder bare og kigger på hende Jeg tror, der går maks 30 sekunder, før hun sidder og siger, jeg sidder også lidt mærkeligt. Jeg sidder også lidt sådan, nej, nu er også myre. Og <laughs> han siger, de må ikke snakke, og han, han udbryder, fordi han går lidt i panik, siger han, det er så dejligt at sidde og kigge ind i dine smukke øjne. Ja, så ah, tager hun sådan solbrillerne op. <laughs> ah, <nej. laughs> ah, jeg sige prøv lige, Danmarksmesterskab ved jeg, at være et dårligt menneske. Ah, altså. Jeg tror virkelig også, det, der, det er et grældt tilfælde at tv. Ja, selvfølgelig, ja. det skulle da omsætte TV, du blev gift på første gang du møder en person, det oh, skulle jo, da opsætte. men jeg tror virkelig hun har fået besked på at nu nu lægger du bare fra land og så skal du bare være så nederand som overhovedet muligt. Nej, det tror jeg slet nede mig. Jeg tror er... jeg tror så hun vælger selv. At det er bare sådan hun er. Seriøst? Ja. ja. Det Arhentlig, er bare lidt man. et skidt karaktertræk det der med at gerne vil bosse rundt med en for at man så skal få modspil. Ja, det vil jeg sgu også sige. Så Især man... med han så kunne hun da bare sige, hvad synes du, og så kan han ligesom tage initiativ i stedet ja. for bare at sige, jeg synes det er her. Hvorfor siger du mig ikke imod? Fordi du sagde, du noget andet, fordi lige, du virkede ret stadig omkring det andet. Og det kunne jeg godt leve med. Ja, og ja, jeg har ikke noget problem med det. Så tænkte jeg, så gør vi det. Men nu er det et problem. Hvad skal jeg så gøre? Du slår hende et eller andet. Jamen, det kommer en eller anden dag. En eller anden dag, så slår han bare i panik. Det, det skal ske et eller andet. Du vil have modspil. Jeg vidste ikke, hvad du ville. Jeg siger jo ikke, du skal slå mig. Jeg siger bare, du gerne må slå mig, og så når du slår mig, jamen så det gider jeg heller ikke. Altså, det er slet ikke hårdt nok. <laughs> man. Ja. Ja. Ja. ja. Vi skal Dear videre man. til næste segment. Ja, nedtælling til atombomben. Ja. Som jo handler om øh, Donald Trump. Er det et segment, der hedder nedtælling ja. til atombomben? Ja, jamen, Det Ja, præcis. Er den Trump News. Hver uge, så, så giver vi et bud på, hvornår atombomben den falder. Ja. Og det er jo lidt det der, de også havde i under den kolde krig, det der det der ur, der, de havde, de talt ned til, til dommedag. -agtigt. Havde de et ur? Ja, ja. Shit. Sådan noget Defcon et eller andet. Jeg kan ikke helt men, huske det. vidste man da godt, hvornår det skete. Ja, men du ved, det var hver gang der skete et eller andet. Russerne gjorde et eller andet, så rykkede man viser den tættere oh, op på nej. 12. Oh. Hvor havde man det ur hen? Det var inde i fjernsynet. Oh, det var i Prag, eller et eller andet sted. <laughs> ja. ville... oh, for helvede, man. det er mig, der har vagten. det dem. <laughs> Stå ved klokken, det tror jeg. Så skal vi se, hvad der er nok hele nu. <laughs> <laughs> men øh, den vi faldt over den her gang her. Det er jo den nyhed, hvor han anklager Obama for, øh, for hvad hedder det, læk af dokumenter og øh, alt mulige beskyldninger, der strømmer ind over den her tidligere præsident. Øhm, hvad er det for nogle dokumenter? Jamen, det er jo forskellige. Øh, det, han mener jo, at, at, at, at de... Det er at, dansk stil fra 4. klasse. Og... Ja, ja. Men han, han mener jo, at, øh, hvad hedder Trump, at Obama har, har arrangeret demonstrationer mod hans oh, ja, det har jeg hørt noget ja, med. valgkampagne. Ja. Øhm, men som han siger til, som han udtaler, han tror det kun, han tror det kun, han ved det ikke. Det tror jeg da. Så det er bare det, er, det er stadigvæk sådan noget ja. som børn gør, hvor det bare siger, Jamen, Jeg tror, Simon slog øh, Jesper i frikvarteret. Ja. Jeg ved det ikke? Jamen, det er øh, det, det, det er alternative fakta. Ja, virkelig. Jeg tror, han er en mand, der tror rigtig mange ting. Om ja. ja. det er Donald Trump der. Jeg tror virkelig, han hører synere og ser synere tit. Jamen, også bare det der med, når han går ud i, i, på pressemeddelelse, så siger jeg, at øh, det er noget jeg... Nå, det var noget, jeg havde hørt. Ja. Det er også bare sådan noget, at han... Gider du at du sig op med <laughs> <Ja>. <laughs> et eller andet? Altså, så må du sige, hvem, for så kan vi da snakke med dem, du har hørt det fra. Ja, Men det er også Hvim? noget, hvis, hvis der er en journalist, der stiller kritiske spørgsmål, så er der, der, der gider jeg ikke snakke med næste gang. Er der, nogen, er der nogen, der ikke gider at stille kritiske spørgsmål lige nu? Jeg overgør det næsten ikke. Nej. Right. Har I set det der med, at han i øh, en eller anden pressemeddelelse, i hvert fald en tale, offentlig tale, der siger han sådan noget med... Øh, der, de taler om terror mm. og så siger han så bare selv i går i Sverige. Ja, ja. Sket ja. Ja. Øh, det er noget forfærdeligt. og så øh, var bare var hvor, hvor Sveriges udrendningsminister så var ude at sige så <laughs> der skete ikke noget. Ja, ja, der er Der ikke sket noget. Vi havde det faktisk også med i vores testprogram ja. øh, sammen med Jonas, hvor vi snakkede lidt om det om, hvor det Nå, okay. var så ja. for helvede, men hvad fanden sker der? Jeg synes der er sket det her i Sverige, men det er der ikke. Nej nej, men det er noget jeg synes. Hørte du så hvad han sagde, hvor han havde det fra? Nej. Det var noget end set i fjernsynet ja. <laughs> Der skal han altså være klogere uh, Fordi det ved jeg Hvis man skal genfortælle en historie Altid sige man har læst det mm. Altid sige det er noget du har læst det, Eller det er, har fået ja. at vide af nogle af dine rådgivere ja. Ja. Ikke af Fox News Nej, ja, lige præcis. Det er noget jeg har set i tv Jamen, det der. Okay. Jamen, Så kan du da godt slykke det ud Jamen, Det sagde vi også at det sidste gang Det var The Sun der havde uh, skrevet den der historie om, uh, Omkring uh, Sverige Det havde angrebet der Nej, The Sunday, det er det engelsk, så det tror jeg, det virker spøjst, hvis de har gjort det. Det kan du sagtens godt være, at de har det lige de ved. De er fra England, de det. ved det vel godt. Det er ja ja, men altså, nu synes jeg da bare lige, at øh, det er noget, jeg synes, og så er det. Det er noget, jeg tror. Ja, nu, nu, <laughs> sådan er det. Ja, men det er noget, jeg har set på tv. Og, <laughs> <laughs> det har jeg så set på tv, Morten, så det så, ved jeg ikke, kan du sige til. Det kan du ikke bruge til noget overhovedet. Jamen, jeg ved ikke... Uh... Hvis jeg en dag kommer i retten, jeg ved ikke, hvad fanden jeg skulle have lavet. Nej. Men så er det fandme mit forsvar. Så holder jeg lige min advokat ned og siger, at den har den klarer selv. Ja. Det er noget, jeg har læst. Ja. Jeg skal frikendes. Ja. Det tror jeg på. Det tror jeg på. <laughs> jeg tror, det var en anden end mig. Det er ja. også bare så nemt, når man har været tv-vært førhen, og så bare komme ind og ikke skulle han altså altså lige pludselig skal vide ting, og have holdninger og sådan noget. Ja, og bare det der med at nu ja, han får selvfølgelig stadigvæk skrevet manuskript sikkert og jeg tror nogle af hans rådgivere sidder og tænker at hold dig lidt mere til det ja <laughs> du, nu freestyler du det, der, det har vi ikke skrevet nogen steder overhovedet du står og improviserer. Ja. vi har ikke skrevet nogen steder at du skulle lave gettelejer omkring hvor du har fundet dine faktfar det er fucking ikke sikkert det her det, nu det, må det, du simpelthen lige tage det sammen. det du slet ikke det du gør nu Jamen, jeg har faktisk lidt jeg tænkte sådan lidt den gang han, han skulle ind i det hvide hus der hvor han bare ville gå ind og så bare sige jeg tror sgu, jeg tager mit øje af steden for at se her, det gider det var nok ikke at leve i. Nej, det er, det, det er rimelig overleget. Altså, bare sådan, der tænker man også, bor du fedt inden? Ja. Men det er ikke også hende, der hans kone, hedder hun ikke i Ivanka, eller hvad det, hun hedder? Hun, hun bor der jo ikke. Nej, Melania, Nå, Melania. Melania Trump, er det ikke det, er det, hun hedder? Ja. Ivanka, det er hans datter. Nej, hun bor der nok heller ikke, så. Jo, men de, de, altså, det er jo sådan lidt, at hans datter bliver jo første dame. Jamen, hvad fanden? Ja, sådan lidt mere. Det bliver ikke sige den anden, hun bliver ikke Nej, hun, hun ikke sige ned. Ja, ja. Også dengang, gang han skulle ind øh, til den der, øh, konferen der yeah. konferenceting, der var det regnvejr. Det eneste Trump, han gjorde, det var, at han holdt ikke lige plyn hen over sin kæreste eller kone eller noget sådan noget. den tog han selv, ja, og, så og så gik han ind. Den. Han skal jo passe på det der hår, han har. Ja, ja, den, øh, ja Det jeg, har tager så... lang tid om at ja, ja, det tror jeg på. Ja, med lim. <laughs> ja, altså. Lim <laughs> Jamen, jeg må fandme ikke blive påheden i jobben, <laughs> ja. så altså, det falder af. Jeg kan ikke huske, hvad det var for et show, han var inde i, hvor han sad og sagde, hvor øh, journalisten spurgte, men er det ikke en toupé, det der? Og han sådan hævde op i det, sådan, nej, det er mit Ej. eget hår, og det sad fucking helt ned, halvt over panden nærmest. Altså, det var fuldstændig sindssygt. han det, det er en fin hårgrænse, han har været Det er hvad. mit eget hår. Jeg har taget om fra nakken og flyttet om, så det ja. er super I <laughs> Jamen, altså, den her historie her, kan vi ikke bare konkludere endnu en gang, at Trump er øh, ikke kvalificeret til det job overhovedet? Nej, men, men heldigvis... Det tror han selv. Ja, det tror han siger. Det, det er hans holdning. Det er hans holdning, ja, det, det han. Har, det har han set tv i. fra sin egen kanal. Han hvor, så ja. sig selv i Home Alone, og så tænker ja. han, ja, ja ja, ja, det, ja, ja. Det der. Hvis man kan give så god rådgivning <laughs> et barn. Til, til et barn, der er alene hjem. <laughs> så tror jeg også, man kan styre det her land. Ja, 100%. Har du Right, om right down the door and grab by the pussy. Ja. Nej, overhovedet ikke. Nej, okay. øhm, vi skal også øh, øh, videre med, øh, med Aarhus som øh, kulturhovedstad. Ja. Uh, ja, ja. Det er jo et spændende. Spændende emne. Ja, og et magert emne. Virkelig magert emne. Vi Hvad sker der i den her uge? Ved vi det? Nej, og øh, det skulle jeg faktisk godt lige til at sige, de har jo fjernet den der, det der lysshow foran domkirken. Nu ah, så nu er der ikke noget? Så nu er der ingenting overhovedet? Nu har de sat sådan nogle chikaner op øh, ned på Stortorv. Men nu, altså, hvor, hvor, altså, tre af dem måske har et eller andet uh, informativt billede henad, eller et eller andet. Men jeg må sige, lige med hensyn til det, det, jeg er skuffet. Jeg ved ikke, hvordan I har det med det. Jeg ved bare slet ikke. Jeg ved, at vi er kulturhovedstaden, men jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad, hvad der sker sådan rigtigt. Nej, der sker jo ikke noget. Nej. Er det ikke det, man kommer lidt frem til? Det altså, jeg døgt. var inde og prøvet at undersøge, hvad der skete. Det eneste, ja. jeg kunne finde, det var, at der var dinodage oppe i Storcenter Nord. Ja, ja, der har jeg været til. Jeg prøvede virkelig også og, desperat at finde noget. Jeg ikke, det har noget med kulturhovedstaden der. Det håber jeg fandme ikke, fordi så er det tamt. <laughs> Jamen, jeg har lagt mærke til, at der jo, øh, jeg ved ikke, Jeg ved ikke helt seriøst det her, men... Jeg har set nogen, der... Men du har hørt noget. Det er lidt en trump vi er ude i nu. Ja. <laughs> jamen, jamen, det jeg er, er det ikke skid af emnet, det men jeg har er det er lidt. For... Jeg, jeg ved jo ikke, jeg kender jo ikke indrejsetallet for 2017 i Aarhus, men jeg har hørt flere, der rundt og snakker japansk og, og sådan noget ting, og tager billeder af Aarhus og sådan noget der. Så der må jo være en eller anden form for turisme allerede, der, tænker jeg. Nå, ja, ja, for helvede. Altså, turismen kommer til at blive vanvittig. Ja, ja. Der, det er jo flere millioner. Men det er bare lidt noget lort, hvis det ikke har noget at se på. Der har Aarhus vel bare tænkt, vi. Er sådan meget østjyske. Vi viler meget i vores by. Ja. Den, den, den, det, det er den, nok ikke. giver sig selv. De, de kigger vores ting. Det kræver ikke mere det her. Det kræver ikke mere det her. Der er store tog. Ja. Der er lille tog. Den er der. Der er også der tog. Det kan kloster, godt at være at De har et operahus, der er er pisseflot. Men øh, det gider vi sgu ikke. Nej. Men jeg synes, jeg så, Vi har den <laughs> <Ja. laughs> har dunklen, Som jo er prøvfyldt hvis de læser. Ja, ja, den er godt ret er, er der stadigvæk ikke stileser? Ja. Nå. det er jo kraftet med at en tredje af doggen, Det er jo dækket af stileser. Ja. Det er jo helt vanvittigt. Jamen det er fordi, man lige kommer til at bygge bygningen lidt ustabil. Ja. Det gør man jo. Skal det kunne tåle blæsvær? Stå Nej. stå nede ved havnen? Altså, Nej. Ikke, det, kan, det kan ikke passe. Nej. Hvad satan er det her for noget? Det skal man ikke have vindstyrke over 10, <laughs> øh, 10 meter i sekundet? Gåske godt lide, at Aarhus det skulle være stilagisfristig i år 2017. Så går vi ind i år 2017, der er stadig stilager. Ja. Over fucking alt. Ja. Stilagsfrit. Ja. Hvad betyder det? At der ikke er stilager. Ja. Hvordan fanden skal man så bygge noget? Jamen, det gør du ikke. Det var hele, så det i gang. Det var jo tanken med, at der ikke skulle være byggerier i 17, fordi vi var europæisk kultursted. Mm. Det skulle være en pæn by. Mm. Hvad så, hvis man lige skal have smækket tag op? Så er den halvfærdig. Jeg ja. er ligeglad. Glem det. Smid en præsending over. Ja. Og det helt år. <laughs> Virkelig træls. Jeg tænker også bare, at det er træls, hvis de kommer ud med den melding, lige efter, der er nogen, der lige har signet et byggerprojekt. Jeg ja, bliver lige... fandme dyrt i de kram, og det her, det kan jeg sige. Bare... For satan, mand. No. Så vi skal bare bygge sådan en tårns bygning ned i ned i Hvad er Det bliver så klasse. Ja, Uden stilla det, det bliver liggende, så så må vi rejse den op efter. Ja, kommer køre ind i hele bygningen og så dunk. Flyver ind med den. Ja, det er fandme tosset, men den er, det er det er jo virkelig mag dem ja, det, øh, det der. Ja, det det der sker ikke noget. Der det er sker her, ikke noget. Er, man kan ikke læse noget om noget noget steder. Jeg, jeg prøvede at undersøge sagen, jeg synes ikke, jeg kunne finde noget som helst. Ej, ej. Altså, så kan det være, at de lige kommer med sådan en undskyldning, at der sker noget på sådan noget Aros og sådan noget, men det gør der alligevel. Ja, ja. Det har jo ikke noget med det, at gøre. Nej. De har jo en ny udstilling hver time, nærmest. Ja. Yeah. Det er lidt træls, hvis man skal bruge to dage på at stille det op i. <laughs> det der, Den der stilet, du har lavet af pander. <laughs> Den, den, du har 59 minutter. Jeg skal han ned igen. Ja. Så har vi altså en ny ind. Ja, så skal han altså en nyt ind. De har flyttet, jeg ved ikke, det er længe siden. De flyttede The Boy. The Boy? Er det ikke det? Jo. jo. Hvorfor gjorde det egentlig det? Det er, fordi de skal bytte noget med frihedsskudinde. Årh! Oh, ja, han, oh, skal stå, han skal stå <laughs> i New York. Oh, det se, være er jo vildt. Se, er det uh, er lidt anden, sådan? Lidt noget andet. Lidt noget andet, når man kommer ind over byen. Og så skal vi have fredeskud ind stund nede bare. Så de ved, nu er World Trade Center er ved at blive bygget op igen. Uh, og man ved bare, at de kommer ikke til at ramme mm. de der tårn, hvis de flyver ind, og så står boy dernede. Hvad fanden er det der? Mor, altså, hvor er de henne? forbi? Hvor <laughs> er vi henne? Er det arvs? Fem fandme til Aarhus. Det slet, øh, slet Hvis terroristerne det. ved det, så er jeg idet på ned. Hvis det er det der skal Frankrig ramme den går det til at med der åh vi er Aarhus! Ja, selvom man støtter ISIS så kan man godt være kulturel i dansk kultur. De er da sikkert også et man og huset præsidenten og jeg ved ikke hvad. Øh, ja det kan man da kun forestille sig. Ja, ja. Nå vi skal også øh, til at vi skal til at have øh, noget musik ja. igen igen. Og hvad, Daniel Buk, hvad har du af musikønske? Jamen, øh, jeg vil jo gerne høre et, et nummer med øh, Run The Jewels. Run The Jewels. Yes, og hvad snakker vi af, af nummer? Jamen, det skal være et nummer for den nye plade. der Godt, kan noget? vi få en titel? Jeg tror, det hedder noget med Call, call Ticketron. Lige præcis. Er det den, vi snakker? Ja, den er god. Jamen, øh, så får du da dit uh, musikønske Hold kæft, hvor er og kæft det har så, så lagt. Ja, det er det helt <laughs> godt. Og så får vi øh, Run the Jewels med Call Ticketron, tror vi. Nej. And we aim for the darkness Make it get hot for a target Kids cook s'mores off the crotch of our targets Kumbaya, bitch Up little trooper can't get past me I'm stuck in the future the ain't all cracked up to be, the hovercraft cool but the air so putrid, you can tell stench in the air bloods on the ground opportunity is here i'm looking in the space like is anybody there and if belly are here please tell me how near do you come in peace such that everybody fear i wait to reply with a blunt and a beer i'll be the high guy with the belly and the beer signal et at the belly is here taking your party run the jewels live at the garden fly from the garden Live from the garden the garden Run the jewels live at the garden Run the jewels live from the garden Run the, live in the garden. run the from the garden Live from the garden fly, fly, fly, fly from the Begging your party Run the jewels live at the garden Last two poppets alive are still Yaga My girl got my heart as a bargain Lick from my lips to the crease in the garden Her my religion Loves why I'm living Smoke on the face by the fearful partner Life is shit NATO Smoke my umbrella Boy's bad, turning the slack to all yellow Prick Daily liquor, the slip with a grin to reek and pure shit. Top of our back live, eat from the river, the panther hard talk to talk about smart chicks Sip pure venom and skip away grinning. I put that on mom, she ain't raised a hick. Don't fuck not sick, piss on your witness, miss your whole shit Live from the stage of the garden, we be the realest of the killers of the fuck shit Squadron, moving through the streets and we lootin', robbin', mobbin', marchin', carryin' a carbon Hello everybody, this is now Bank robbery. this is Jane Game, game. walk you through the process You don't wanna be a hero, do not let that thought process We will put a bullet, your post get process And fuck shit straight like a perm or a process Listen, really money? Money ain't no motherfuckin' object We just like excitement, gunfight indictments High speed chase through Manhattan in the night When Ooh, the thrill of the kill, watch it kill Bill on the pier is a Christian wheel your party run the jewels live at the garden pie from the garden Live from the garden from the garden run the jewels live at the Run the jewels live the diamond. Run run run the jewels the... I'm the Shalimar, do my lama, danger, dick or do your mama. Peter with the Peter, never eat it. Tell her see you later. Holler about tomorrow, baby. Hang ain't got to holler. Mind power, pop a pussy, pop a collar, pop a P.O.D. chill, no peel, no collar. Not a rapist or a take a boner, fire heartbreaker. Hit her once, hit her twice. Me tell her see you later. Got here, watch Vice at a home indicator. Full clip, I'm a little bit sick. Come equipped. Look at what I did for the grit. Got a lid, what a sin. Bought him just a little pin to the truth and it flipped. Now hang hanging for my shit, little bit. It's the myth, the myth. I do push-ups nude on the edge of cliffs. The jewels come quick, all golden brick. Click, click. Watch, better spit. Brother, what a trick. Making your party. Run the jewels live at the Garden. Live from the Garden. Live from the Garden. Live from, from the Garden. Run the jewels live with the Garden. Run the jewels live from the Garden. Run, run, run the jewels live from the Garden. Live from the Garden. are on sale now at the Garden Box Office, and all tickets run locations are charged by... Yes, og så er vi tilbage oven på uh. det herlige nummer. Ja, så er man det er Så er man i, i fredagsstemningen på ja, en torsdag. er like. skud i uh, uh, uh. simpelthen. Ja, og nu skal vi jo til det segment, som vi kalder uh, gode SU-tips. Ja, det er fedt. Ja, og man er ikke på SU, er det? Nix. Jeg har ikke studeret i tre år, sagde min studievejleder. Lige her for nylig en besked på e-boks. Hvorfor sagde han det? Det er fordi, at øh, jeg er en øh, studenter eller studiepligtig alder, så hvis man ikke er på en ungdomsuddannelse, så får man lige sådan en mail en gang imellem fra en studievejleder eller en random sted fra. Hvad hedder en studievejleder? Jeg aner det ikke. Men det var en han? Jeg tror faktisk, det var en kvinde. Okay. Hvorfor har du en studievejleder, hvis du ikke er tilknyttet noget studie? Fordi det er sådan en service, kommunen yder. Og så siger de lige, hey du er en student, der alder, du skal lige huske at tage en ungdomsuddannelse, ellers så sker der ikke en skid. Okay. Ja. Det er da fedt. Jeg får så, få sådan en opsang via mail. Og så vil jeg gerne lige så prøvede jeg at skrive tilbage til dem, og så fik jeg en besked fra e-boks at uh, den her mail kan ikke besvares. Nej, altså hvorfor kan man ikke engang afmelde den der service altså? Hvor ikke krafte mig også lige. Ja, det er også fedt. også var det jeg vil gerne læse medicin. Denne mail kan ikke besvares. Så dropper jeg det. Fint, så tør. det, er ikke så er jeg det kloster så over igen. Skrællemand. Ja, du kan starte på mandag. Ja, det ser man jo kræfter med gode penge. Ja, ja. Men det er fandme meget hårdt. Det vil jeg lige så have den af fordi der er skraldemand, der kommer og henter mit affald og gogge papirer. Hvad fandt det altså. Det, det er ordentligt Vi er med dig og hente Det er ekstremt meget <laughs> resten, resten, resten af ruten er faktisk rigtig fin Åh oh fuck det er jeg så oh, skal vi lige tager vi os lige sammen <laughs> Ligger en parteret gris derude igen øh, Jeg gider næsten ikke Men um, SU Tips Daniel du uh, studerer Det gør jeg ja. og får SU også Simpelthen. Fit. Ja. Og øh... hvad er det du uh, læser Så jeg er med på det Jamen øh, jeg er jo ved og øh, øh, jeg jeg er jo jeg læser øh, vi at skrive. Ja oh, det er for dårligt formuleret. Jeg er ved at tage en kandidat i generel okay, okay. Og vi er nu og skrive et speciale i generel Fedt. Ja, det lyder lidt specielt at skrive noget øh, specielt. Spe spe specifikt i noget, <laughs> noget generelt. <laughs> ja, det bliver sådan lidt meget snævert og bredt på samme tid. Du, du skal mere, du skal mere specifikt, Dan. <laughs> Så Daniel. Husk, speci <laughs> husk bredt. <laughs> så kommer hun ned. Ja, nu er det for, for specifikt. Det skal være mere generelt. Jamen, Daniel, nu har jeg kendt dig i snart tre år. Ja. Og øh, det er jo noget, du startede med, for jeg er ikke så forfældent lang tid siden igen. Ja, det er rigtigt. Det er jo så halvandet år siden ja, begyndte jeg på min kandidat. Ja. Og før det der var jeg i gang med at uddanne mig som pædagog. Simpelthen. Og det bliver jeg færdig med. Ja. Og, så og tillykke det simpel... med det. Jamen tak, tak. Tak for det. Og så er det simpelthen direkte videre til kandidaten. Så du er godt erfaren i SU-systemet? Ja. Ja. Yes. Jamen, så hvad... du må have nogle gode SU-tips. Ja, det er lidt det, jeg lægger op til. Det er et meget ja. et spørgsmål. Ja. <laughs> ja. Jamen en ting, jeg godt kan lide selv at gøre, det er øh, at simpelthen øh, gå i Bilka eller Føtex, hvad der lige er nærmest en og så simpelthen, når man er derinde, som fredag, fredagen, så har de simpelthen øh, smagsprøver. Ah. Og man ved aldrig rigtigt, hvad man får. Så det kan faktisk også godt være sprudt. Okay. Øh, så det kan være sådan lidt, hvad skal man lige her? Skal man have noget at spise, eller skal man i byen? Øh, okay. Det er lidt. Der, der kan sgu være mange gode ting. Altså, øh, så man kan på en eller anden måde kickstarte sin brændert i Føtex? Ja, eller kickstarte sin aftensmad. Ja, ja, ja. det ja. af er lidt at leve på sig. Men er der flere smagsprøver? Ja, det kan det godt være. Nå? Ja, men så sonderer man lige ringet. Tit er der faktisk noget over ved vinen, hvor man lige kan få mm. sådan en lille... Men er der ikke en ind? app til det, hvor man kan gå rundt og fiske? Smag smagsprøver helvede, er det? Ja. <laughs> det, ved, hvor det, var var? Ikke, det kunne være meget smart. Og ja, så er det jo, men det er bare, hvordan skal du gøre det kommersielt? Det er lidt, der primærdelig ligger. <laughs> er det det? Men altså, det... Og hvor mange er... gider have en app for smagsprøver? <laughs> Nå ja, men altså, det er jo det, et tue tip, kan man sige. Udover book. Det er jo godt lige, hvis man, hvis man er lidt sulten at lige og lige kommer ind og får sådan en lille haps. Mm. Ja, altså det, det synes jeg, det er meget lækkert. Altså det kender vi selvfølgelig ikke til, fordi vi spiser så utroligt store mængder mad per gang. Ja. Yeah. Jeg gør i hvert fald. Ja, yeah. jeg spiser to sandwich i går. To sandwich? Ja. Det var fra hinanden? Nej, det var ned fra et eller andet, der ligger ud i Hasle. Hvad fanden er det, hedder? Skytten, eller et eller andet? Skytten? Ja. Det ja, den der, politikker. der ligger de ved siden af sådan et solcenter, det der? Ja, ja. Ah, oh, der har det. også været. Ja. Det er jo den blok, jeg har boet i. Ja, det er nemlig så. Hvorfor? Var... Nå, du bor jo lige derude Jeg også. bor lige i nærheden. Ja. Jeg bor lige ned for inden af, hvor der var en, der blev stukket ned. Ja. Nå ja, det var der, hvor de stokkede af. Der er faktisk også blevet stukket en øh, ned, de ude foran, øh, skytten. Nå. Ja. Så. Jamen så skal jeg da til at stoppe med at komme der. <løbænden> Hvis det er bare sådan en... Hvis der var kommer drive-bys nede på skøtten hele tiden. Der var jo et drive-by øh, op på Trøjborg. Eller ude i, hvad hedder det? Nordbyen i øh, i går, tror jeg det var. Hva? Ja, ja, det er rigtigt. Der var et drive-by, hvor der var en mand, der blev skudt i benet. Og gangsmændene, de stak af i bil. Ja, det var jo et drive-by. Ja, jo, det var et drive-by. <løbænden> de løb til fodstiv ud. Dan, dan, dan, dan. Nej, stop. Det er sgu rigtigt. No. Jeg synes godt at det der skyderier, de er ved så lidt overhånd, synes jeg efterhånden. Altså, jeg er meget vestjysk anrettet. Derude, der skyder vi sgu ikke hinanden. Nej. Nej. Putter noget i ægtefældens aftensmad. Ja, ja. Men det er da også det eneste. er milbrand. postkassen. Og så skyder vi en dør ind bagefter. Ja. Det er bare det fedeste. Men... Øhm Jamen altså, hvis du sidder derude og kunne godt tænke dig at få dig en lille snak på et tidspunkt, så er det bare at hoppe ind i 5A og så tage enten Føtex eller Bilka. Så ja, er også nede i byen jo. Det er ja. rigtigt, ja. ja. Og, i der, den, og i den forbindelse vil jeg rådgive dig til ikke at tage 5A, <laughs> fordi 5A kører på ingen mulig måde i nærheden af nogen af de steder. Nå, okay. okay. Et til, um, der er jo gratis kaffe nede i Føtex Food jo. Og gratis no. busser yours. Okay, så vil jeg lige omformulere min sætning. Æh, køb en bil, og så kør ud til enten Føtex eller bilka og få dig en lille snack. Så kan du spare en hel masse <laughs> penge. På øh, den, den måde kommer du <laughs> oven på dit SU-budget. Det var alt herfra. <laughs> Jamen, øh, det var sådan alt fra øh, SU-tips, og nu skal vi over til det bedste segment, synes jeg faktisk. Yes. Okay. Det er Jodel øh, News. Jodel News. Det er øh, vores øh, form for brevkasse, yeah. hvor jeg har fundet en hel masse jodels, og så skal vi sådan prøve at hjælpe, Øh, dem der har spørgsmål ja. så det er ikke rigtig en brevkast til jer kan man sige nej Ej. det er det ikke men jeg tror godt jeg kan fornemme når jeg ser en jodel hvem den er rettet til ja. og det er til yeah. som svarer på det fem hvad decener. hedder programmet egentlig det her ja. det hedder det bliver bedre i næste uge og det bliver bedre ja. i næste uge ja. Ja. så det kunne man lave sådan en hashtag anbefale ja. Ja. Det kunne man selvfølgelig godt. Det kunne være, vi skal overtage sådan rent markedsføringsmæssigt. Det ville faktisk være fint. Jeg tror også, jeg er ved at have så meget karma, at jeg er moderator derinde. <laughs> så hvis er nogen, der du får prøver at... en part i selskabet. Nej, det skal ikke grine Det er nok. Hvis man har nok karma, så, så bliver man moderator, så kan man slet andres. Okay. Ja. Jeg har en karma på 980. Ja, det er ikke meget. Jeg har tak. over, over 12.000, tror jeg. <laughs> Ej, jeg skal lige have jodelsen. Men det er jeg også fordi, jeg, jeg bruger den jo også til at teste jokes med. Nå ja, okay. Så, så der får man hurtigt 150-200. Hvis ikke. det er en joke af nogenlunde kvalitet. Jeg har faktisk... Øh, jeg har lige en her. Ja. Øhm, advarsel står der. En håndværker kører rundt i Aarhus C, mens han ånernerer. Han har sidst set ved jorden på Vesterbro <laughs> Jeg tror ikke, at det er en håndværker, så, hvis han har sidst set på jorden. <laughs> det er nemlig lige præcis derfor, det gør det mere troværdigt. Han har lige at få en bajer, og så kører han der fra. Meget liderlig. <laughs> Jamen, øh, så hvad er der kommentarer? Der er nogen, der spørger, om man skal anmelde ham, fordi det kunne være traumatiserende for børn og ældre damer. <laughs> hvorfor, hvorfor ældre damer? Hvorfor ikke damer generelt? Det ved jeg heller ikke, hvorfor det lige pludselig øh, har en indflydelse. Men ældre damer? Så er der en, der skriver, at jeg er den eneste, der tænder på sådan noget. Det tror jeg. Han har fået 0 votes. Nå, men nu kommer der altså lige, nu kommer der lige et spørgsmål, og ja. den er relevant til os alle sammen. Det her spørgsmål går ud til folk med kæreste på. Mm. Det er også. Når I ja. ser en flot fyr, skråstreget mm -hmm. pige, tænker mm -hmm. I så ham, skråstreget hende, kunne jeg virkelig godt. Eller tænker I ikke det, når I har en kæreste? Er det skidt, hvis man tænker det? Nej. Må du godt tænke på andre mennesker? Det kan jeg ikke sige noget i. Øh, Det er et åndssvagt spørgsmål. Men det er det da, men det er da ikke... Øh... Selvfølgelig gør man da det. Ja, det gør man da. Det er da klart. Altså, du er ja. ikke blevet blind? Nej, men det er jo ikke så man lukker ned for et eller andet. Nej, jo. nej, nej, nej. Men der er jo de der moderne par, hvor de, hvor de sådan skriver øh, personer, de gerne må være utromænd ned. Altså moderne i 90'erne, eller hvad? Ja, ja, men stadig moderne. Det er hipster <laughs> af helvede til. det, det, det, ja, det vil jeg da sige. Det, det, det gør jeg da. Jamen, book, øh, har, øh, har du selv haft sådan nogle tanker, du ved? <laughs> hvad for nogle tanker? Jamen, det er fordi, jeg har altid set dig som en meget pæn og høflig mand. Ja. Og jeg kunne aldrig forestille mig, at du kunne finde, hvor at gøre din kæreste ondt. Men hvis nej. nu... Det kunne jeg nok heller ikke. Nej. Har du ikke sådan nogle... Nådt til os andre, som bare nogle mega p-koder, der er øh, konstant utro og øh, synes, det er fedt. Har du, ikke, har du ikke selv sådan nogle tanker, hvor du tænker, okay, hende derovre, hende vil jeg gøre sådan og sådan og sådan? Nej, jeg, jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg lige tænker på den måde der, men altså, jeg tror ikke, som Morten også siger, jeg tror ikke, man kan se sig fri Ej, for de der nej. tanker der, man har en gang imellem, om man tænker, hun ja. er da godt scoret eller ikke ja. andet. Og det tænker jeg da også, at min, min kæreste har på samme måde. Ja, det er, så længe, man ikke gør noget ved det. Ja, kun, kun med, med mig selvfølgelig. Ja. <laughs> Han er godt skåret igen i dag. Han altså, ja, det for noget. Ja. Jeg har også den næste her. Det er, ja. øhm, nu, nu bliver det... Um... Nu bliver det kontroversielt. Nej, nej, Først nej, nej, nej det er ikke kontroversielt. Det bliver bare anderledes. Okay. Øh, hvilke planter holder og er pæne ud over kaktus? Hvor kan de købes, søger nyt til hjemmet? Vores, kæft, det er en bredt Vores øh, dagens gardeneriekspert, Daniel Buch Ja, <laughs> uh, yeah. jeg er glad for, at du spørger, Morten <laughs> Det var da et enormt brett af planter, der er pæne Det er vel også noget subjektivt Hvem... Nej. Nej, det er det Nej. ikke Der er nogle rent objektive, pæne planter <laughs> Jeg ved ikke engang Jeg er jo simpelthen så dårlig til sådan noget Altså, jeg ved ikke, planter og blomster Er det ja. den samme? Er en plante også en blomst? Ja, det er det ja. Vi skal til næste... <laughs> ja, og nu tager vi et nyt nummer. Det kommer fra James Brauch. Det aner jeg ikke. Nu har her faktisk et rigtig interessant spørgsmål. Hvorfor er der så mange alkoholikere på Kloster Ja, men er det sådan lidt et knudepunkt? Jeg tror, det, jeg tror, det har noget at gøre med busstrafikken. Det tror jeg også. Hvorfor? Jamen, Jamen, fordi der er mange linjer, der samles der. Ja, ja. Jo, men de kører ingen steder for helvede. Nå, de hvad det? stod der ikke alkoholikere alkoholikerstol? Ikke hjemløs? Jeg tror, at det, jeg tror ikke at folk kan sådan se forskel. <laughs> og altså, altså, min min tese, det var, at øh, folk bor måske i forskellige steder, og så øh, er det ligesom et godt samlingspunkt. Jeg tror også det har noget at gøre med, at der ligger sådan havbåd eller ikke kirken eller, andet, sådan ja. Ja, eller noget, noget, rigtigt, noget. Ja, Jamen, på, øh, det er også rigtigt, Nede på hvad europa eller nede på Spanien, der er der også en en grundlægningsbesætter, kalder folk det. Nede på Spanien. Ja. Nå. No. Der er der jo et, øh, et hus. Øh, som altid er fyldt med altså p-pladsen om bag ved det hus er altid fyldt med alt mulige øh, ting og sager, kanyler og jeg ved ikke hvad. Nej, det er spændende. Ja. Men faktisk lidt længere om bagved, fordi jeg var på sådan en god tur med, øh, med en hjemløs. Ja. Hvorfor? Hvem Jamen er det det, det var hver gang, gang jeg siger det. er din Det er hjemløs. Det er hver gang jeg siger det, så spørger folk altid, hvad fanden gav du ham for det? Ja. ja, det var sgu da noget organiseret. Det var ikke bare mig der gik hen til en hjemløs og sagde, du Skal vi på, gå har altså, det er ja. sådan noget Ja, jeg tror, det kostede 70 kroner eller sådan noget. Så er der er en hjemløs, der går rundt og viser rundt. Når du gav ham penge? Han skulle ikke give mig penge for det. Nej, men jeg tror du fik penge i kommunen for at gøre det. Altså, det er ham, det er hende, der har vist mig rundt. Hvorfor er det så drøm? Hvad hedder det initiativ? Det kan jeg ikke huske. Det er sådan noget... Øh det var ved at det gå med en hjemløs eller sådan noget, men det, det ved jeg ikke. Nu gik de, bare. Nej, vi var der i en gruppe. Når <laughs> altså, folk siger det så tror folk altid, at det er mig og én hjemløs, der har det gået en ja, Det sagde du jo også, ja. Jeg sagde, at ja. jeg var ude at gå med en hjemløs. Så ja, du synes, var. Ja, så skulle jeg sige, okay, vi var 20. Nej, det var vi ikke. Vi var 15 stykker, tror jeg. Det var udsolgt, den tur i hvert fald. <laughs> <laughs> det var den. Det er et ret stort ting. Og så viser, så viser hun rundt med, hvor, hvor de sidder henne, og hvor øh, hun har været i behandling hende og sådan noget. Og hvor hun har stået og trukket hende og alt sådan noget. Det var meget vanvittigt. Billetter, p automater ja, det, det var sådan en guided tur gennem hendes liv, ja. som... Ja, ja. ja præcis. Der var mange steder, jeg så, hvor jeg sådan tænkte, at det vidste jeg skulle ikke engang. Hvad Nå. var det for eksempel? Øhm, det var nede der, nede bag ved Spanien. Så om der er åbenbart sådan et sted, hvor... Hvor, hvor det alle, i Spanien ligger henne. Anstalt, Nå, det er Nede af ved train. Ja, ja, det ved jeg godt, hvor jeg er. Ja. <laughs> ja også bare sagt at starte med, men så, sådan lidt længere om bagved, ja. lidt længere af. Der, der er sådan et sted, hvor de sådan nærmest har fripass, stiknarkomaner og sådan noget, hvor politiet ikke rigtig kommer. Ja. Det, de har helle. Ja, sådan mere eller mindre, men hvor hun siger, at I skal nok ikke ligge godt over, fordi så bliver jeg rullet. Nå, okay. Vi jeg tænkte nemlig så, lige først, det var sådan at, ja, så har vi domkirken her. Og... Nej, så altså, det er selvfølgelig. Så går vi videre ned til Old Der ja. så... er en restaurant, der har jeg aldrig på. inde på. <laughs> den, tager, den koster også penge. Her er lige et spørgsmål her. Og det er fra en kvinde, går jeg stærkt ud fra. Hvis man ved en fejltagelse kommer til at lave en blinkesmile i stedet for en smile på Tinder, er man så nødt til at have seks spørgsmålstegn? Ja. Det, det, det er det, man det, det, til. En, det er en bindende aftale. Det er en aftale, ja. Ja. Det er fuldstændig en til en det ja. samme. Ja, sådan, ja. sådan er reglen. Ja. Og jeg... du skal være på med at komme til at lave den der glade lort. Ja, <laughs> det har <er> virkelig repressalier. <laughs> oh, ja. Ja. Og så er der også en her, der skriver, hvad er status hos søsterne Græne? Hvad status er? Jeg ved ikke, om det er De det vel, hvad er vel Det må vel være status. Altså, sidst, jeg opgjorde status dernede. Um, ja, altså, jeg, om de jeg, gør jeg, status. men hvad er status? <laughs> um, blyanter, 415. Viskelæder, 300. krus til børn, 150. Skal man bare have hele listen over, hvad der er ja, status hvad der er på hylderne. Man det. kan det. spole frem med en ja. halv time i programmet <laughs> nu, for at springe det her segment over. <laughs> Vi lægger sådan en ind. En halv time senere. Der er faktisk et, et kærester spørgsmål mere her. Han, vedkommende skriver, jeg er over 25, hvor har I mødt jeres kæreste? Spørgsmålstøj. Jeg mødte vel egentlig min kærester nede på mig, ikke? Ja, tror jeg. Og det var efter, før eller efter, at <laughs> Ja, det var der, jeg mødte hende. Ja, okay. Ja. Fornemt. Ja, var, var der noget med det der trikant? Ja, det er der. Ja, det er der. Ja, det, ja. Der? Ja, det ja. lyder sgu da sjovt. Morten, du ikke lige fortælle Nej. det? Nej. <laughs> <laughs> <Ikke som> sådan. <laughs> Nå, jeg kan også godt sige, hvor, øh, hvordan jeg mødte min. Ja. Øhm, jamen, jeg, øh, det var egentlig også noget til noget open mic, men ikke rigtig helt alligevel fordi at øh, hun havde set mig dernede, men øh, så støttede vi sådan ind i hinanden på, øh, på Tinder, faktisk. Mm. Ja. Okay. Ja. Så vi har begge to udnyttet vores stand-up-karriere. Ja, men... jeg vidste ikke, hun havde set mig. Det fortalte hun først senere. Jeg mødte jo øh, min ældre kæreste. Øh, <laughs> det skal <jeg> lige siges. <laughs> på. så folk ved det? det skaber... Det, når folk kan jo ikke se Hasse, så det skaber lidt billede af, hvad han har for en type. Ja. Ved, ved folk, hvor gammel du er, Hasse? Fordi ellers så er det jo bare sådan lidt... Ja, Hasse er 1, 2, 21. 21. Ja. Og min kæreste lige for 39. Ja. Æh, vi mødtes på det gamle arbejde, jeg havde. Og så, øh... Det var faktisk hende, der kørte øh, Hasses mor til fødestuen, <laughs> da Hasse skulle fødes. Det gamle arbejde, jordmordstuen. Nej <laughs> ja. det er et sjovt billede. Hun har lige fået kørekort. Ja. så hun lige stod på Hasses mor, når hun kørte. Så ned for at føde, som var stået kigget med, har tænkt, det der. Det der, det skal jeg knippe med den år, det er helt sikkert. Oh, shit. <laughs> hva, men hvad hva, hvad skete der så? Du møder hende på arbejdet. Hvad laver I? Hvor mødes I henne? Øh, der, vi, vi, vi, vi arbejder jo sammen i det, et, et, et, et, et, to tre måneder, før vi begynder at date, tror jeg. Og man skal jo aldrig skide det, hvor man spiser. Lyder da et gammelt men det blev det faktisk rigtigt. aldrig det lykkedes faktisk at holde det totalt hemmeligt i lang tid også efter vi var flyttet sammen og jeg var stoppet der på sådan ting. Nå, no. så det det var det var faktisk meget imponeret af at jeg har så et godt poker face. Var der nogen der spurgte ind til det? Ja. <laughs> Men vi sagde så altid... ikke holdt det fucking hemmeligt hvis der er folk der er spurgt ind til det. Jo jo, fordi vi sagde jo altid nej og så sagde de okay. Ja ja, ja okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, den har jeg holdt helt hemmeligt. Ja ja ja. Der har ikke været nogen tegn der. Nej, nej, nej. Vi ved alle sammen mistanke det. det tæller jo ikke. <laughs> nej. No, Mis, har du er med? Ja. Jeg har øhm er Faktisk en, der skrev noget meget øh, seriøst, han har skrevet... Øh, jeg hvor hurtigt, tidligt, bør man fortælle en flørt, hvis man har ar over meget af kroppen? Ar? Ja. Ja, skriver lige... Hvad? Hvor tidligt en flørt? Hvor tidligt du skal fortælle det til en flørt, hvis du har ar over hele kroppen? Sådan at, hvis, nu ved jeg ikke, hvor voldsomt det er, men det kan jo godt være, at du har været sprættet op ja, eller, eller, eller helt voldsomt. Ja, skåret sig selv i armen, eller sådan eller andet. Ja, okay. Er, er okay Nå, jeg jeg er afhæftig sådan jo. med armen. Ja, okay. Ja, så er det set med... Øh, Jamen øh, jeg tænker, øh, vil ikke før, det er nødvendigt. Altså, det er jo ikke sådan en, du dropper på anden date. Men, men den er også, øh, hvis du sådan skal, øh, første gang, du skal sådan til at være nøgen over for hinanden, så er det også meget, hvis der ikke er nogen advarsel. Og det er, altså, det kan jo være, at du er kastet igennem en rude, eller et eller andet, og du sådan er blevet ja. flinset et sted. Så, så, så må meget... man lige sige, lige kalde den, lige før den situation, synes jeg. Før synes jeg ikke, at der er nogen grund til det, fordi så Ej, tænker det... jeg bare sådan, hvorfor siger du lige ja. det? Hvis man ikke er sikker på, at det at det ender noget sted. Vidste, ja. og, og hvis det så er, at hun har haft det dårligt, og har, har, har skåret sig i armen eller et eller andet, så, så vent ind til han selv spørger. Fordi det vil han gøre på et eller andet tidspunkt. Sådan har jeg det. Ej, hvis, du, hvis du har skåret dig selv i armen, så, så sig det. På første date. Så han ved, at du er skrøbelig og nem at arbejde med. <laughs> Og lyttertallet <laughs> falder igen. <laughs> Nej, jeg har sagt med, vores segment er. Der er faktisk en igen. Hvad er jeres segment? Det er, øh, som sagt, folk, der gerne vil have nyheder lidt sent. Ja. <laughs> ja. Og som ikke har noget imod at vi presse grænsen. Rådt og uforsøget. Ja. Fuldstændig. Ja. Der er en her igen. Øh, kunne I finde på at droppe en fløt, der havde været utro i tidligere forhold? Nej. Nej. Det tror jeg da heller ikke, jeg vil. Jeg tror ikke helt på den der om, at hvis du har gjort det en gang, så gør du det igen. Men jeg tænker også, hvorfor, hvorfor, hvad, hvad, hvad skulle det ødelægge? Altså, man, er jo, man er jo nok højst sandsynligt utro, fordi man bare skal have noget spænding. Det kommer også lidt an på, hvornår den person har været utro. Hvis den person har været utro med en kæreste som 16-årig, så kan jeg godt forstå, at personen ikke har kunnet styre det. Mm. Ja, ja, ja. 100%. Der var man psykopat. Ja, altså. og var tyk. Og alt muligt. Ja, det var for dig selv. <laughs> jeg var fandme fedt dengang. Det kan jeg godt lade dig for. Jeg havde min Prime, som sagt nu. Ja, med pilgrims og... Nej, jeg var slet ikke så smart. Nå, okay. Jeg var faktisk Så smart. Nå, men jeg var ikke sådan... Jeg har aldrig den der med, hvad hedder det, strømperne ud over bukserne og alle de der forfærdelige trends. Hvad hed de der bukser nu? Humørbukserne. Ja, det var dem, der havde med tændssokker og... Det var dem, der havde en skridtlængde på en halv meter. Ja. Og i visobukserne kom jeg helt aldrig lige i gang med. Åh, for Og jeg havde heller aldrig haft den der klud rundt om. Nej. Nå, det der øh, par, par tjent tørklæde? Ja. ja Nej, okay. jeg tænkte mere sådan bare Bandana og sådan noget. Det var der var nogen, der gjorde på grund af, at det var... Øh, jeg ved, det var nok været Nick Jay. Jamen, det nok. Og hvide bukser. Var du lækker som sejsnøjebu? <laughs> jeg havde... jeg vil, Lad mig sige det på den her måde. Jeg havde øh, virkelig langt hår øh, no. og, og, og briller på det her tidspunkt her. Okay. Æh, det kan jeg slet ikke forestille nu. Nej. Nej, men jeg, jeg har et billede med, hvis I vil se det. Nej, det vil Mit vi kørekort det er taget fra den periode. Okay, det Nå. vil jeg fandme gerne se. Okay. Ja, altså det, folk tror ikke på, at det er mig. Øh, det er lidt ævligt lytterne ikke kan se det. Ja. Øh, men det her, det er mig. <laughs> Hold nu kæft. Jeg har sorthåret på mit pasbillede. Du er okay. ligner en pige. Ja, det, jeg. What? det er helt vildt, det der. <laughs> Lad mig lige prøve at beskrive det for jer Fuck, derude. det er æh, sindssygt. Book, har øh, runde briller, og så har helt han hård. Firkampet og ja, det er, ja. er, de er faktisk firkantet. Det er overhovedet ikke rundt. Og så har han håret liggende over den ene, øh, den ene brystkasse. Den ene skulder. Det er en brystkasse? Okay, så langt er det altså ikke. Jeg synes godt, det så helt vildt ud, det der. Ja, det, det var godt nok. Det lignede ikke dig. Nej. Jeg er også sorthåret. Det skal jeg altid. Hver gang jeg skal ud og flyve, så skal jeg forklare. Det er sådan fjollede periode i mit liv, hvor jeg, hvor jeg gerne vil prøve det. Altså, tror politiet på, at det er dig, hvis du bliver stoppet? Det er aldrig blevet. Nå, okay. Det er nogle gange, hvis jeg skal vise uh, legitimation, når jeg skal ind på nogle beværtninger. Ja, ja, ja, eller sådan, ja. Der kan man, så griner de der lige lidt. Okay, ja. det. Så kommer ja, man hjem og græder bag. Jamen, det er ja. bare de der store, fede, bøvede dørmænd, der i overhus. Det var sådan, Åh, du er ikke skældet. Jamen, det er også bare, hvis de vil diskutere med, <laughs> med det der. Hvis de sådan vil sige, sådan noget med, at det, det tror jeg ikke på at dig. Prøv at høre, hvis jeg ville komme med noget, der var fake. <laughs> ja. Så der lavede noget bedre end det her. altså for fanden. <laughs> jeg sgu da ikke kun farvet mit hår sort. <laughs> Der er en, der spørger igen, øh, har I musik på, når I er seks? Mm, Næh, det, det er sjældent. Jo. Har ja, det er sådan lidt forskelligt. Jo, det tror jeg egentlig. Jeg kan simpelthen ikke koncentrere mig, hvis der er musik i baggrunden. Kom til at synge med. Jo, pigtigt. er sorry. Oh, hold til flæk, det går meget lækkert. Den var jeg nede og se på train. Var de det ikke fedt? På. Jo, det var rigtig, rigtig gode. Ja. Det, er sådan lidt, øh, det er lidt ægget, fordi de har sådan rigtig mange... Øh, det, det, det der er jo ikke sådan en flæk fans, som sådan kan alle sange. Nå, nej, altså. de har ikke helt sådan... Nej, det er jo ikke sådan, hvis hvis LUC spiller, så er der står der øh, i hvert fald 60 procent og synger med på alt. Ja. Det, det er da ikke det samme med Flake. Det, folk kender lige 3-4 store hits og tænker, de er meget nice, dem vil jeg godt lige. Dem vil jeg gerne lige høre. De tre hits vil jeg gerne lige høre. Ja. Ja. Men de har ikke været i gang så længe, at altså de har gjort en form for komedekarriere. Kan man ja, det de er gået rimelig hurtigt med det første album. Ja, det vil jeg sige, det er meget hvor godt. Hvor de vandt alle priserne. Ja, ja, til DMA. ja. Der var faktisk en, der skrev her, er det underligt at strække ud ved et busstoppested? Ja. Jeps, det er det. næste næste. <laughs> er virkelig, det er lidt nogle usikre mennesker. Ja, men det, det, folk spørger om lort. Den her, det er så dumt, fordi der er en, der skriver, er jeg den eneste, der godt, der godt kunne tænke mig blandt selv chips? Ja, det er du. Blandt selv chips, det findes også jo. Altså i poser. Ja, altså... Med ja. forskellige... Øh... Jamen, jeg tror, hun forestiller sig ligesom blandt selv slik, øhm, hvor man så, Men så tænker jeg også, så må du med vælge. Altså, altså, du du ikke... Altså, jeg tror simpelthen også, at chips er for skrøbelige til, at man stikker en ske du, ned du, i. Du, ja. <tryk> Du kan ikke... Og den der pose... Du lukker den... Der er jo ingen avance, hvis man skal veje chips nul Nej, nej, nej. 0,007 gram. Ja, det, det er, er 2,5 kroner. <laughs> det er fandme dumt. Altså, også bare den der pose, der lukker du den. Jeg skal bare have den her pose smulder. Ja, ja, ja. <laughs> det er blevet til nu. Mel. Hvem vil også skide det? Altså blandt selv slik, der tager du en ordentlig bum-køre. Ja, ja. Hvis du blander selv tips, hvis du, vil du, tips, vil du øh, ja, og så hvad er der en normal pose 200 gram eller sådan noget? Ja. Skal skulle du sige at gå blandt selv for kæft, det er kæft det. Hvor mange opvoldt havde den, altså får ligesom at få en indikator på hvor mange der ligesom var. Nej, den har kraften fået 52 opvoldt, og det var bare på det tidspunkt. Åh oh, shit. Der er en her der er sådan er uh, lidt lidt uh, hvad skal man sige? Ah ah, uh, nej nah, det skal man ikke sige, men sådan lidt uh, hisi. Han ja. mener simpelthen der, der står her uh, at gurk er et bær og jordbær er en nød. Faktum. Jordbær er jo ikke, er ikke en, en nød. Det er ikke en nød, nej. nej. Der må vi også lige benytte til at rette ham. Det er nu jo var Fiv begge to indbuk og se Anders Madsen, ja. som netop snakkede om det i sit show. Ja, det er jo det, der hvor, blev han faktisk, hvor han rent faktisk havde undersøgt det, ja. og snakket med hende, der vidste noget om det. Og de der små ting, der sidder på jordbær, de der brunagtige ting, ja. så sagde han, de kan godt beskrives som nødder, men ja. selve jordbæret er ikke en nød. Nu vil jeg godt bede jer om at slå jeres øh, hjerner fri Fuldstændig fra alle hæmninger Som I har altså gjort indtil videre øhm, For nu bliver det den lille smule nasty shit Nej, spændende der ja. godt kan lide at dominere Og jeg der godt kan lide at blive domineret under sex Kan I komme på nogle fantasier? <laughs> øh, Ja, hvis du kan få din stedmor til at sidde fast i håndvasken. Det, det, det, det, det, det, har, jeg, det har jeg set på nogle film. Det, det, så er der en mulighed, hvis først stedemorden sidder fast i håndvasken. Så Hvad er det er, for en film, du har set? Nå, der må jeg se på stykker. Der er Er der flere film, ja, hvor stedemorden sidder der. fast i håndvasken? Jeg snakker meget om det meget her. Ja det er så tit ja. at, man, at der kommer en eller anden, og så står så står med hånden nede i, hånden. Altså, hele det pornofilm, nede Nej, i håndvasken. det, det er vi taler om nu, ikke også? Med hele hånden nede i håndvasken. Det ja. er nye med Steven Spielberg, han har lavet. Står Med hele hånden nede i håndvasken, så kommer hvad øh, det? forbi og tænker, ja. Nå, hun tager fast. fast." <løg> <løg> og så går det i gang. Nå, så går de i gang. Ja. hun har i jamen, vi, kan ikke, vi kan ikke finde ud af, vi har snakket meget om det Backstage nede på Mike faktisk. faktisk. Ja. Øhm, Kæresgaards idé, det er, at, at hun nok har stået ned i det, fordi der var sådan en amerikansk håndvæske. Ja, der er sådan en øh, kværn, kød, ja. sådan kværn i, så hun sidder bare fast. Hun er i gang med at få blindet sine arm. Ja, ja, ja. Så tænker han, nu fjerner jeg smerten. Ja. Ja, og det. så lige efter han er færdig Og har og gået ud af billedet Så tænker jeg, nå, nu må trække ja, i så, hånden ja. Og så tager hun tøj på og gå videre Det er, også, det er kun lige de film, det. man kan sidde fast i en hånd Jeg aner ikke, hvad hun sidder fast Om det er en ring, der har sat sig Og hvorfor har du stukket ned i selve risten? Ja, det hvorfor du ikke, ikke. hvorfor du ikke skilt? vandlåsen ad i stedet for, hvis du ville have fandt noget dernede. Jamen, jeg går lige ind og skriver en kommentar. Jeg går lige ind på Pornhub og lige skriver en kommentar. By the way... Det her er totalt urealistisk scenarie. Det kan du så gøre på alle filmene derinde. Ja, ja. Nå, der er en, der skriver... Så er du <laughs> Hvordan vil du så? <laughs> Når du har ikke nogen penge til at betale ja, for pizza, <laughs> kan ja, vi <laughs> finde vi... <laughs> på noget. <laughs> Men der er jo også de der film der hvor han har sat, altså tismen over pizzaen eller hvad ja, hedder det ind i pizzaen ja. og bare kommer hen, ikke? Altså skal du have pizza eller hvad Og pik? Næj, jeg sgu egentlig bare gerne have et stykke med pepperoni <laughs> ja, Jeg har bestilt en pizza for fanden. Vi skal jo ikke have pik også. Han har bare hørt with sausage. Ja, ja, ja. Har han har Jesus Christ. I mager ikke der er så er det en en, klassisk den klassiske med, med popcornen. Nå ja, selvfølgelig. Ja, ja. Så man, af et eller andet sted. Hvorfor? Salt. Øh. Ja. Og popcorn er jo oftest varme. Ej, ikke så varmt. Har, <laughs> har du ikke brændt i biografen? Ja, ja, ja. Det er ikke varme. Ah, uh, uh, ja, det gør det ikke. Det er ikke varme. Nå, jeg, jeg tror du, øh, du mente dem fra mikrobølgeovnen, hvor de har stået igennem. Du ved, Og der, sådan der. en helt frisk glade pose. Bare i den der kogende olie. Nej, <laughs> ikke lige sådan Er det de der bager Nej, det er, der bære ja, der, du mener ja, det bedre, også? Ja, det er bedre for biografen Og så ja. sige, you som some popcorn ja. og så, Det er jo egentlig og en og meget så, sjov og prank finder, også Og så finder man ud af, at man har købt en 5 liters popcorn Og det tager virkelig lang tid, <laughs> før hun får spist op Og man sidder selv og pløjer heldigget af det Kom nu ned til mit tilsvind Så er der en, der skriver I dag er det et år siden, jeg sidst fik 6. You wish Hvor lang tid er det siden, jeg sidst fik 6? Et år, det er meget skrevet <laughs> Et år det er ikke kræft lang tid. Er ikke hvis man er single vil jeg sige. Jeg har sgu også haft tørkeperioder der har mindet om et år. Sjærest. Ja men så har jeg så også haft gode perioder hvor det sådan har været ret mange. Ah hvor der har været sådan ret mange på, på et halvt år. Okay. Jeg synes godt et år det er jeg meget på en bølge nogen gang. Hun ja. var tyk, eller hvad er det? Det du prøve at sige. Ja. Jeg, for, ja, jeg kaldte hende bølgen. Skvuld. Nå, jeg har, jeg har en her. Den er faktisk meget interessant. Ja. Fordi um, der står, kære Joel, jeg har et dilemma. What? Ja. Jeg vil meget gerne flytte sammen med min kæreste, men det kræver et lån på 15.000 kroner i banken. Nå. Mine forældre synes, det er komplet uansvarligt og vil på ingen måde hjælpe mig. Hmm. Fær nok, hvis ikke det var, og så kommer der lige... Fordi min tvillingebror har fået omkring 40.000 kroner af mine forældre til højskole, samtidig har de betalt hans husleje i de sidste to måneder, kan jeg tillade mig at være lidt sur over, at han må låne penge, og jeg ikke må. Nu siger jeg lige noget hurtigt. Ja. Ham kæresten. Ja, det, det lyder som om, det er den variable i yes. den her... Øh, hvad er, jeg tænkte også, at vi mangler noget der. For hvad er der siden? Der er et eller andet med, at han sælger heroin. <laughs> <laughs> Og det ved forældrene godt. Det er deres dealer. ja <laughs> Nej, det, jamen, den synes jeg også, det lyder som om, at der mangler et eller andet. For hvorfor, hvorfor er det ikke? Altså, hvis det nu bare... Altså, jeg tror ikke, at forældrene er sådan helt vildt unfair. Nej, altså hvis, hvis de... de... Nej, altså 15.000, det lyder som om, at hun bare kunne låne dem i banken. Ja, yeah. eller de SU-lån. Ja, ja. SU-lån vil der være en... Øh... Eller de der lån inde på nettet. Nej, dem skal man ikke tage. Nej, det, det, det, det vil jeg godt lige med det samme sige. Det er øh, det, vi rådgiver til, til her i programmet. Til uh, sms-lån. Ja. Go for it. <laughs> Dette afsnit er selvfølgelig sponsoreret af Bank. <laughs> jeg ved ikke, morgen skal vi tage et sidste stykke musik, inden vi fortsætter med de sidste par jodels? Yes, er der nogen uh, jeg musik? Jeg tænker uh, Brøndby Strand med Red Vashava. Ej, det er godt nok lang tid siden, jeg hørte dem. De er simpelthen for vilde. Ja, de er virkelig sindssygt. De er vel egentlig jeg for var, vilde. Ja, ja, ja, jeg, jeg, var til, jeg var til koncert med dem. Øhm, nede på Vox Hall. Jeg blev svimet på et tidspunkt, fordi der var en, der trampede mig i hovedet under en, øh, hvad kalder man det, mosh pit. Oh shit. Ja. Du blev jo jogget i hovedet. ja. Hvor hen i hovedet blev du jokket? Jeg lå sådan ned på gulvet og så prøvede jeg at komme op og så, pff, så blev jeg bliver sådan trampet ned igen. Du var ikke bevidst eller noget og folk ja, det var <laughs> søde og sådan noget, men, men det var sådan, Og så da jeg kom op sådan der lige kom til mig selv og sådan noget, så kiggede han, noget mospitigent og så kaster jeg bare direkte ind fordi jeg er mennesker der ikke lærer noget som jeg helst. Jeg synes det er sjovt lidt at rockkultere med mospitter de rock og sådan noget fordi folk går fuldstændig nok til hinanden, og så når de kommer ud, hvad skal vi tage en øl eller, eller et eller andet? Ja, ja. Jamen, det er lidt ligesom et ø, voldsomt knus, ja. hvor folk ligesom siger det er det her vi har til fælles. Ja, ja. det rinder. Jamen, der er god stemning. med er går Det er jo lidt Det er jo og skriner, man går og skubber. Det er ja. helt fedt. Mens de der exit-piller, de bare havler ned som en by <laughs> op for på scenen af. <laughs> Jamen, jeg tror at der var gået maks fem minutter, så var det en af dem her over helt nøgen. Nå, okay. En, fra... en fra bandet. Okay. Ja, det er Lekre Jens, eller hvad det ja, jeg, kan, jeg, kan, jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke huske navnet på dem. Jeg har ikke, jeg har ikke, selv, jeg har ikke selv praktiseret så meget, Red for Sheva. Så det var noget, jeg lige kom med på ja. med nogle andre vinder. Det skulle sgu bare grineren. Jeg var over skrive, hvor mange mennesker, der kommer til sådan en koncert. Ja. Jeg var så ikke overrasket over, hvor syg i hovedet alle var. Det var præcis, som jeg havde forestillet mig. Jamen lad os tage det nummer, og yes. så... Øh, vi Brøndby Strand. Efter. Jamen så får vi her uh, Red Varsjæva med Brøndby Strand. Det var en halvandet slutning ja. med ja, horden. Ja, det, det, det, det, ja, Det er det, de er gode til. Jamen, velkommen tilbage efter pausen. pausen. Uh, og nu skal vi uh, snakke uh, til, lidt mere om Jodel. Ja. Fordi der er kommet en, der har lavet uh, sådan en, en klassiker, der hedder: Hvad vil du helst? Uh, have sex med uh, din kæreste i din morskrop. Eller have sex med din mor i din kærestes krop? Det var jo et bizarrt spørgsmål. Ja. Men det ved jeg da grængiveligt, ikke? Altså, ikke? Hvad er det vil du, Åh, oh, Jeg tænker lidt, at... Jamen, jeg tror næsten, jeg vil tage øh, øh, min mor i min kærestes krop. <laughs> okay. Ja, hvorfor? Så tror jeg, ja. jeg, vil... For din mor i din kærestes krop. Jamen, der tror jeg bedre, at jeg kunne bilde mig selv ind. Mm. At det bare var min kæreste. Der er jeg faktisk enig. ja. Men det andet, det var jo din kæreste. Jo, men det er bare visuelt noget andet. Det er rigtigt. Ja. Og det er en visuel oplevelse, så jeg tror, der ødelægger mere ja. end tanken i det andet. Ja. Det er rigtigt. Det kan godt være, at det er Jeg tror, jeg er mere visuelt styret, end jeg er tankestyret. ja så Jeg tror, hvis jeg har været vidne til det der... ah det er svært nok lige at ryste af sig. Ja, også hvis ens kæreste prøver at pæppe det op og sådan men hvad, siger hvad var, du skulle ulækre ting som ens mor. <laughs> hvad, hvad, hvad, hvad med at du skulle så snakke med din mor bagefter? Det er jo være mærkeligt, vel ikke det? Jeg vil faktisk sørge for, at hvis man gjorde det med sin mor i sin kæreste krop, så vil jeg nok bede hende om at holde sin kæft under hele akten. Ja. Fordi jeg ved ikke, er stemmen, er det min mors? Nej, nej. nej, nej det er det ikke. No. Oh, okay. Der er nogen eller mænd Hvor <laughs> Får du nok at spise? <laughs> jeg, synes, jeg synes, du er blevet så tynd. <laughs> ja. Jeg skulle også udlægge ens kæreste hende, hvis det var ens kæreste krop, der sad og sagde de ting. Får du, får du nok at spise? Vi æder sammen hver dag, altså. ikke Får du nok? Fordi får nogen lunde det samme? Havde vi ikke en, der matchede det der ret godt, Dan? Hvad for noget siger du? Havde vi ikke en, der lige øh, lagt lidt op? Sådan en, jeg har... Ja, hvad vil du helst? Nå, vil hvad vil du helst? Okay, det var en, jeg selv blev stillet, dengang jeg gik gymnasiet. Mm -hmm. Okay. Øh, og Morten, du får den. Ja, du kan få den også, ja, selvfølgelig. Ja, okay, tak. Øh, det er, øh, hvad vil du helst? Vil du helst, at du hele tiden renner? drøbber lidt ud bagved. <laughs> Hele tiden. Det generer dig. Mm. Det generer ikke som sådan andre. Medmindre du ikke lige er ops på det. Altså, hvis du ikke lige får gjort noget ved ja, man det. Man vil nok gå med blæ. Så vil man nok gøre det, ja. Mm. Eller, øh, den anden mulighed, det er, at du, øh, på et eller andet hvidt tidspunkt, hver uge, skider i bukserne. <laughs> du ved ikke, hvad der sker. Du ved ikke, hvornår det sker. Men til gengæld, så har du friheden. <laughs> <laughs> øhm. Ja, den er sgu svær egentlig Der tror jeg næsten, at jeg ville gå med Det ved jeg sgu heller ikke ah, Ej, der, der tror jeg nok helst, at jeg ville øh, skide i bukserne Du vil skide i bukserne en ja. gang i ugen? Ja altså, så, altså, det er jo klamt, så lugter du ja. Nå, ja ja, men så kan jeg hurtigt gøre noget ved det Og så ved jeg godt, nu sker der ikke noget i den Så vil du uge. have sådan en task med med et par ren bukser og Ja, det vil jeg nok altid have du Det er du selvfølgelig det, når... ærgerligt, hvis det sker under samleje og sådan noget. Altså, er der sidder der en med en knap, som gør det på det mest meste. Så tror jeg godt, jeg vælger den anden. Det sker lige pludselig. Det sker bare en gang. Om, Jamen, hvis bare det er, tilfælde, bare bare det er et tilfældigt tidspunkt, og det er ikke sådan styret efter. Men det er det ikke, at der sidder en og tænker, nu vil det være sjovt, hvis det skete. Ja. Hvad valgte du den gang dagen? Jeg skal ikke huske det. Jeg tror egentlig helst, jeg vil bare lidt en gang imellem. Jeg, jeg har lidt for... en gang imellem. Du ja. sagde, det var hele tiden. Nej, men, men, men hele tiden så. Hvad, hvad, hvad, så bare hvad, lidt. Du kan ikke gøre noget. Nej, det er også rigtigt. Du kan ikke gøre noget. Du kan ikke have sex. Nej, Nej. Ja, så skal du finde en vi der er meget... Tolerant. Ja, meget, meget tolerant. Jeg er ikke som sådan til 10 men det er det eneste, vi har. Ja. <laughs> men det, det, bliver lidt en, det bliver lidt en glidende overgang. Ja. <laughs> men ja, der, der var faktisk en, det var fordi, jeg så spørgsmål om alt på DR3 med et ja. dybbad, som fik st st st st stillet spørgsmålet, hvad vil du helst? Ordne Moriette eller blive ordnet af knaldperlen? det, det, det den synes jeg virkelig også er svært. At der bliver noget godt ordne mod det. Ja, det tror jeg også. Jeg vil ja, det... Har I set hin? Ja, det er også en sjovere historie. I forhold til at blive ordnet af knaltpærerne. Det er altså vildt Vi sjovt at Ja, det, det jeg, jeg tænker. Jeg synes også, at han er han er for vulgær. Det er det ikke det, der er sjovt? jeg ja, vi tror det er sjovt. Ville vi tror ikke, vi får en chance. <laughs> vil man ikke også, Nej, vi ikke det det også? der er sjovt. Vildt det ikke også være sådan lidt øh, opfristende? Vildt det ikke være træls og lig sådan foroverbødet, og så kommer der bare den der klamme nordjyske... <laughs> SPA! <laughs> Pækker ved at eksplodere. <laughs> det er et at levere, det bliver lige til et SPA. <laughs> det gider man sgu da så, cool så, så, så, så, så, så vil jeg så hellere have, at, at mor Jette hun bare ligger og venter på, at der kommer blindet kage. <laughs> Så I den sang De havde lavet til ja, det ja, ja, det, var, ja, det var forfærdeligt Fedt i så godt live øh, 18 af for det ja, det, var forfærdeligt. det var forfærdeligt Der er et spørgsmål her Til kvinderne inden for Jotl Ja øhm, Og fedt Sådan tager vi lige ja. Det er faktisk to Det er faktisk to To spørgsmål Ja Vil I virkelig gerne have blomster Spørgsmålstegn Og er det i orden Det er en buket øh, Fra Rema til 30 kroner <laughs> Altså nej til det sidste Vil jeg sige når du har, øh, Men er der så meget på at købe blomster Så må du kræfter med dem også øh, Lige hanke op i din dadler Og så købe ja. noget. Ja Ja Sådan er det Altså jeg synes jo Altså jeg synes jo Man kan, man kan skrue lidt op for frekvensen, frekvensen Hvis det er at man giver blomster fra øh, et supermarked Så kan man give blomster lidt oftere Det Er det rigtigt? Ja det er selvfølgelig rigtigt Hvis hun, hvis hun, hvis hun gerne vil have dem ja. Men jeg, altid, jeg, er, jeg er selv virkelig bange for at give blomster Fordi jeg har det sådan lidt At, at det er sådan en, en, en, en undskyldning for at have lavet noget lort Ja det er det jeg er virkelig ja, det er det. bange for bare at komme spontan med blomster. Så har jeg et seriøst problem. <laughs> kommer, kommer du meget med blomster? Jeg kan godt lige komme med blomster en gang okay. imellem. er ja, fedt. Men hun er, er hun sådan glad for... Nej, øh... ah, hun er og Hun bliver slet glad. ikke glad, så det er mere sådan en form for chikane, jeg kører på hende. <laughs> hun aner heller ikke, jeg har kørt jeg stiller dem bare. Sådan de er vi nede under sofaen, så... Så kan jeg bare få en ordentlig nysetur. tur Så er der bare et altså. <laughs> spørgsmål om tid, før det her, det ja. sætter ind. Ja. Ja. Jamen, skat, du ved godt, at nys det er en 8. del orgasme. Hvis du sidder og nyser hele tiden, så bliver du glad på et eller tid. Så tidsmål. får du jo en orgasme med det her. Oh. Det er vist en chance der for det. Men hvad med øh, dig, Morten? Du er sådan meget lavpraktisk. Ja, jeg er meget lavpraktisk. Ja, det er noget. Øhm. Nej, jeg, jeg tror, jeg snakkede med min kæreste om det på et tidspunkt, hvor vi så snakkede om det der med, at det er jo ikke billigt at købe blomster. hvis du skal ned i Flower City, sådan... Jeg køber ikke så mange blomster, jeg er egentlig ikke ved ja, keder. Jeg skal også sige, at ja, det er et sted, du <laughs> har... Det, det er ude i Der er noget, der hedder Flower City. Ja, okay. uh, det er med mel. Flower City. <laughs> ja, lige præcis. Tulipaner kommer ned fra Amsterdam. Uh, men i hvert fald, så um, jeg snakker lidt der mere. Hvis du skal ned i en troflora eller sådan noget, og så køber du en buket, altså du kommer ikke af med mindre end 250 nærmest. Nej, Ej, ikke hvis det skal være sådan ordentligt. Mm. Det er lidt peber. Så, så det, vil jeg også, det også sige til min kæreste, at så kommer jeg altså med nogle billetter til en eller anden koncert i ja. stedet for. Men det er også, fordi I fordi... minder så meget om hinanden. I begge to mænd, for eksempel. Ja. <laughs> yeah. Dårligt udrådsted. <laughs> ja, men det, det gør vi nok lidt på det punkt, fordi at vi gider ikke... Um... Er også fjollet, altså fordi min kæreste er på SU, og det kan lige køre rundt og sådan noget. Jeg tror ikke, hun vil have, at jeg kommer med mad for 250 kroner, som hun kan smide på frosten. Jeg kommer med blomster. <laughs> Så kan man bare se det dø inden for en uge ja. Det er også det der med at det dør det, det skærer mig altså af hjertet At du bare kan se dine penge visne. Ja. Så vi ja, skal det, bare lagse op på en siddel og der bare visne over Det den. er lidt irriterende at se på du Skal vi noget, øh, noget med nogle rødder så i stedet for Jamen Så skal vi tilbage til det spørgsmål omkring hvad for nogle blomster, der var, planter der var gode ud over ja, ah, så, ja, Jamen Så er det noget med rødder Eller, ja. eller plastik Nu skal du høre her Jeg har ja. købt en buket purløg til dig Så du bare kan stille i et glas vand jeg har købt noget kasse og noget mad. så? <laughs> du kan bare fyre den af. Ja. Nå, der er en, der skriver, byen i aften. Hvad sker der i aften? Hvor mange downloads har han fået indtil videre? Uh, fire. Fire downloads. Seriøst. Det var det, vi snakkede om i, i første afsnit med Jonas, om det, der med, at folk er bare lavet af lort ja. ind på Jodel. De er så sure. Mm, altså, ja, det, de gemmer sig det, Jamen det er bare Selv de søde folk Der bare sådan Hey, jeg vil gerne ud Jeg vil gerne mødes med nogle Fire downvotes Ja, ja. <laughs> jamen, Og så bare tre smiley'er Med fingre. Altså det, folk er bare Røvlig glade Ja, men det er jo folk når, når man ikke har noget ansigt Og folk ikke ved hvem man er Så, ja. øh, altså, så er man det, jo en idiot det På Facebook Der er man jo bare sådan Moderat idiot Fordi man ved At folk godt kan se det Ja Men øh, ja Så Nå, men, hvad, hvad, sagde han Byen i aften Ja Jamen jeg tænker... Ja, der sker ikke noget, vi skal til Vejle, så... Ja, vi skal til Vejle, det er, det er. Vi har låst nede på vinstuen. <laughs> der far stået med morgen igen. Ja. Jamen altså, hvis du, hvis du gerne vil i byen i aften, så tag på vinstuen algebra eller et eller andet. Så ja. ja. Old Irish, hvis du skal have fadøl til sin 20'er. Ja. Det du er også hørt. et SU-tip, i øvrigt. Ja, det var Og du hører først det her afsnit om <laughs> en måske, så... Øh. Old Irish til ja. en 20 Ja. Mm. ja. Det er alle hverdag og fredag og lørdag ind til klokken 20. Er det ikke sådan en retning? Jo. Eller er det 22? Det øh, er det lørdag, lørdag der skifter det til klokken 20. Nå, der. okay. Så, øhm, så ved I det. Så det sagde den billigt? Yes, det er det i hvert fald. Jamen, øh, jeg tror, det var alt, hvad vi havde for i dag. Ja, og tak fordi du kom, Daniel. Ja, Jamen, det tak, var for fornøjelse, fornøjelse at være med. med. Det vil jeg gerne. Jamen, øh, så siger vi tak for den her gang. Og øh, så ses vi i næste uge, når vi skal sende endnu et afsnit af det bliver bedre i næste uge. Ja. Tak for det. dag.